Nötta här. Vad sätter den mot dörr? <skratt> Fabeln åkte <och döttar>. ut <skratt> här. Kontaktningen till radion. Kulad. Nej, vad står igenom på? Ja, nu måste jag fixa kanal 2. Vi tappade förbindelsen här. Det var en kabel som hoppade ur. Den åkte ur där. Så kanal 2 är inte med. Ettan är med och väntar lite här. Ja, nu. Bra. Nu har jag kontakt på ettan och tvåan. Det som kan hända här. Telefonerna funkar också. Låtta Engberg med CC-shortis över i bakgrunden. Ja. Vi har börjat igång här nu som 16:30 här och Sverigekanalens Svergeradio ansvarig utgivare Gunnar Andersson. 7e 20140607. Det är alltså 7 juni 2014. Jag lyssnar också på B-datan och jag kör från C-datan och live ja, i lördagar från 6:30 lördar vi med Gunilla Andersson här. Vi har väl cirka 2000 och över det lyssnare per månad. Och det kommer strax. Ja, det var en liten teknisk malör här. Det var en kabel till nätverket som hoppade ur här. Jag tror det hade tejpat där för att hålla den fast egentligen. Ura, ja, men nu är den ansluten. Kanal 1 och 2 varje lördag live kör vi. Varje lördag från 16.30 kör vi live på kanal 1 och 2, sverigekanalen.dk eller gärlärdhållet.dk Ni kan lyssna via egen mediespelare också, eller via webbspelare Och jag räknar här på olika siffror och sånt En del lyssnar i bara några minuter, vi har 34 länder totalt Mer än 18 000 minuter från USA till exempel och ja. Men över 2000 lyssnare, en del lyssnar bara några minuter, en del lyssnar flera timmar Eh uh, kulturföreningen Järlahreonet box 42021 126 12 Stockholm box 42021 126 12 i Stockholm. Plus Girokontot för ekonomiska bidrag från den 1 juli får vi ökade kostnader här från 150 kr per månad till Altel som upprätthåller nätverket här till internet med 100 megabit per sekund från 150 kr till 409 kr i en kraftig ökning varje månad och därför så behövs det ekonomiska bidrag. Med ökade driftkostnader för internetuppkopplingen eh plus gilkontot i 634 252-1 634 252-1 634 252-1 ja, det låter bra Och telefonens Ringsignal har vi hört också eller, eller kopplingstonan Och på den här telefonen Så kommer det bara en mycket kort liten ringsignal Och så blinkar det till på en röd lampa Jag har en spegel som kan se den lilla lampan Men så kommer det inte någon mer Ringsignaler Har jag upptäckt här En mycket kort liten rackare Och så blinkar lampan till Och mer, mer kommer det inte det är som en liten halv signal bara. 7 juni 2014 live från Dalarna Sverigekanalens webbradio. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Jag har pilat ihop en liten spellista här. Karpstrypan dyker upp senare på Skype också cirka 17:15. Eventuellt kommer Jörelina också nu att ringa in här. Jag känner ju till att vi sänder och han ville medverka och få se... Jag ringde upp honom en gång och då var han inte hemma. Dissident. Han har skrivit böcker om kommunismen och gjort filmer. Han kommer ursprungligen från Estland. Och... Uh... <kör> det är mycket som ska klaffa rent tekniskt och det är en del som, saker som kan inträffa och göra att det... Vi ska se... Jaha. Telefonen var inte... Ja, telefonnumret här är 0225 60 143. Kan ni notera eh uh, 0225 60 143. Och Skype så är det andra namnet då, Dala Gunnar. Eva om det pågår samtal sen med Carbstrip, annars går det bra att att ringa in på Skype i alla fall. Jag kan koppla ihop till gruppsamtal med flera deltagare. Så att det blir liksom inte upptaget Utan det går att ansluta Och bli fler som pratar i gruppsamtal 7 juni 2014 Och det verkar ha varit Någon regn här Måndag tis har sett väldigt bra ut Jag tror att igår hade Stockholm regn Så det är lite skiftande veder uh, Lite skiftande veder Har jag glömt någonting? Eh klockan 18.00 till 18.30 har vi i alla fall en sändning med Stockholms närradio också. Närradio.se 88 MHz. Eh sändningstiden 17 till 18 på lördagarna har tagits över av radiofrekventa med Göran Lindberg som tidigare var sändningsstudion för oss. Eh och kan ha tagit över våran sändningstid på lördagarna Stockholms närradio 88 MHz 17 till 18. Men vi har kvar halvtimmen på lördagarna. Stockholms närradio åt 88 megahertz mellan klockan 18.00 till 18.30 så då blir det alltså en samsändning med Stockholms närradio här. <hör> Vi kommer rakt ut i livesändningen numera på 88 megahertz en halvtimme. Det är ganska så litan kvartalsavgifter på en 145 kr men på hösten sen så kommer i alla fall det här 800 kr för sändare och frekvens och referensbandningen. Och när det gäller alla föreningar oavsett sändningstid. Det är en en avgift som man får dela upp och vi håller på att avbetala också fortfarande här fakturer. Eh <coughs> det var cirka 1500 kr nu som ska avbetalas här ungefär till augusti här med 500 kr i juni, juli, augusti. Vi kommer inga fakturer för från 2013, de kom på en gång sen i 2014 här. Och Nobel Boström från SD är ju kassör. Han har ju tämligen mycket att göra så att men det är inte kul att få alla fakturorna på en gång men det går ju att betala. Plus i det kontot var i alla fall 64252-1 och eh, Kent Andersson är nacka är ju en flitig lyssnare och eh, han skickade några CD-skivor här med folkmusik och lite annat smått och gott och han hade ju dessvärre tejpat också på undersidan där spåren sitter och laserstrålen ska ska gå och läsa in skivan. Jag har tvättat dem här i ljummet vatten. Men det är lite fläckar och grejer. Man ska aldrig sätta tejp på en cd-skiva. Och inte på undersidan heller. För där är spåren så att säga. Och även feta fingrar kan krångla till det hela. <skratt> <skratt> uh, Jimmy är också en kompis till uh, Karpstripan från uh, Värmland. Kan inte medverka den här lördagen. Han var upptagen men han ville återkomma igen. Han har medverkat några gånger. Jimmy från Värmland och eh, han skulle återkomma vid ett annat tillfälle. Den här lördagen kunde han inte. Han har också medverkat några gånger i en kompistill Karpstrypan och även tillkommer Karpstrypan medverkar också på Rodde Länsman inom en framtid och eh, den här lörd, förra lördagen kunde inte Karpstrypan medverka, men det var väl Kent Andersson med lite grann på telefon. Vi ska koppla upp oss här på Skype också. Det är mycket med det tekniska ja, får ju sköta allt samtant här så jag får både prata och tänka och utföra vissa tekniska saker. Jag har inte några webbkamera inkopplad här annars så går det att koppla in så att ni kan se också. Eh, mm. mm. uh, bruket stod i långsittan 40 till 30 år här, men det var ju tämligen kallt så de var inne i brukshotellet och inte ute på den här kresplanen som är där. Det var artister och grejer. Men eh, det var ju inte inte det var kallt väder var det, i alla fall det kommer jag ihåg det var kyligt. Så att då var när inne i brux och talet Autocompo lägger ju ner stålverket här från 2015 också 180 personer förlorar sina arbeten och det blir enorma stora de ska bli plocka bort teknisk utrustning också för produktionen och sen blir det tomma lokaler med stora ytor som blir tomma. Man inte vet och Brukshotellet är ex Autocompo och det gamla stationshuset är också utav Autocompo så det är lite osäkert vad som kommer att hända med Brukshotellet och eh äh, äh, stationshuset här i Långsjötan järnvägen laddes ju ner 1964 redan en smalspårig järnväg som faktiskt körde med ånglok och jag satt och tittade på filmer från Lennart Katzen i Uppsala det enorm pumpiga kraftiga avlånga loket Tor och lok 5 vet inte om det kom härifrån också och sen det är ett mycket lilla litet lok som heter lok 4 långslyttan men så blev det klar idag av att dra några vagnar men det är en stor skillnad på det lilla lilla långslytte loket och <coughs> såg också en film från 77 här sista tåget mellan Faringe och Rimbo. Eh godstrafiken med överföringsvagnar från Uppsala östra upp till Halstervik via eh, Faringe och Rimbo lades ju ner när SJ gjorde en förlängning utav järnvägen från Örberhus och gick en anslutning till Halstavik norrifrå med normalspår. Och då upphörde godstransporterna söderifrån till Halst Halstavik från Rimbo Fåring upps norröster med överföringsvagnar. Man körde alltså mellan Fåring och Rimbo som sista tåg som man ser hur de rev upp rälsen praktiskt taget. SL har beslutat att SL har beslutat att att uh, gå vidare med en utredning om att återuppbygga järnvägen Roslagsbanan på sträckan Kårsta uh, Rimbo. Kårsta är en mycket liten byhåla med 350 invånare medan Rimbo åtminstone har en 5-6000 invånare. På det härvarande anser inte SL att det är konkurrenskraftigt med att återuppbygga järnvägen via <coughs> Rimbo till Norrtälje på grund utav den <coughs> den eh uh, eh den eh uh, tätar buss trafiken så finns mellan Norrtälje och Stockholm har tillväga dubbeldäckar to och toaletter och allt och tätar trafik tåg trafik både i Rimborn och Norrtälje så har man byggt på det gamla stationsområdet det är väl både busstation och lite annat smått att gå där så att man får till och börja med inrikta sig på en förlängning upp till Rimbo som lades ner 1981. Jag har besökt korsta och den belkända rostiga stoppbocken. Det var en familj som hade någon tusenarveten och var en mycket liten flicka som sprang omkring naken där och lekte på gräsmattan. Eh och stoppocken var mycket rostig. Och banvalen ligger till stor del hela vägen upp till Rimbo. Det är osäkert om det blir det tror inte visst blir väl enkelspår men någon mötesplats och de gamla hållplatserna lägger väl knappast återuppstå. De gamla hållplatserna lär väl knappast återuppstå där. Jag tror det är en som heter Sparren. <skratt> och uh, Skype är uppkopplad nu i alla fall. Och alla kan ringa in till användarnamnet då. Dala Gunnar. Med små bokstäver. Ja, Dala Gunnar. Och det går att koppla in så det blir gruppsamtal. Vi ska vara vakt här så att karpstripan dyker upp har lite senare. Telefonnumret är ju 022560143. Ja, eh jag besökte Jurholms ösby. Jag måste tänka efter Le Lenholmen station också va. Finns det en elefant eller finns en lokför på Rosakspalansen som faktiskt spor på övervåningen i stationshuset i Lenholmen var han nu igen het. Eh, <skratt> <skratt> uh, ja, vä vänta lite här, jag måste. Ja, men nu är inkopplad då? Ja, ja hej, du är uh, inkopplad från men nu ja. Ja? Hör du, du har ju tejpa på undersidan, där där sitter ju spår, där är ju på undersidan så där, det sitter ju själva spåren alltså som lasern laserstrålen ska läsa in. Ja, nej, det var ju ett misstag. Ja, kan du skicka några till? Ja, ja, utan utan tejp. Ja, då kan jag göra. För annars spelar ju de där sen på morgon eller på natten spelar de där. Ja, och jag missar ju också jag hade ju en till där men med de här marscherna var ju bra, vet du. Ja, men där har du inte spelats. Aj aj jag hade jag en på på datorn också. Men utav de här skivorna så ville bara fyra stycken som jag har lyckats för över tror jag faktiskt. Det det kommer klaga mål vet du, när jag ska för över att det är att det skivorna är smutsiga alltså det blir efter den där tejpen vet du då så att. Uh -huh. Eh oh, Ja men de är till allfar ganska bra tyckte jag vad då. Ja, ja de är härligt bra. Jag har nu har tvättat de här i gömmet vatten och sånt men det är några fläckar jag ska försöka uh -huh. igen nämligen. Ja. Uh -huh. Men som sagt spelar de ändå mer eller? Ja jag skickar några till men men ut, utan tejp. Ja uh ja. -huh. Hörde vad var det för hemskeheter på Skansen. Man säger hiphop och skit va? Ja, vet du vad jag jag sitter nu på min balkong här i Fisksetra. Det inte, är internationella fester här utanför om du hör. Har brunn har du inte brunnit någonstans i Fisksetra tror jag hörre. Ja, det vet jag inte vad. Jo, de fick evakuera. Jaha, när Fisk, gjorde de det? Vi bor inte bor inte i Fisksetra. Jo. Jag har ju brunnit där. Jag de fick uh, tömma husen uta utan branden. Det var en, en större brand här för några dagar sen. Jag har ju stått i ja. rå, Sveriges radio. Ja, det är märkt, det, jag har inte det sjovante hört någonting om det. Du var inte på du var inte på skansen va? Nej, jag var ju mer sågred där. Men vet du vad? Jag står nu på min balkongar och mitt utanför mig nu idag fyller finns det där 40 år. Ja, okej. Okay. Så det är internationella festen här så det är en jävla hiphoppan där hela tiden. Det var hiphop nu alldeles nyss det kommer snart igen. Ja. Och de grillar och striter. Och det är så jävla tråkigt alltså det ja. Det är en tjej är min granne där. Hon är ju folkmusiksånger ska som så sjunger lite svenska emigrantvisor från 1800-talets början. Ja. Men annars är det bara sån här hiphop, hiphop, hiphop people hip hela tiden. Ja, men då kör man snål kommer det igen där. Det är urtrist alltså. Och då ja. gillar de här utanför så jag kan knappt man får valla balkongdörr igen slagen för det stinker ju alltså. Ja, det från de svarta. Det var liksom inte hemskt, jag vet på släpning gatan där ner på gården. Jag bodde på sex våningar upp i höghuset där. Det det kom ju alltså upp i inne i lägenheterna va. Ja, det stänger ju alltså. Min mor bor, hon bor ju en, en finsnabos och sätter in i stamhus och hus där de har satt upp nu för som om satt upp en stor grill mitt på gården. Ja. Senare paket som bord där alltså. Så att satt upp sex stycken privata grillar va. Aha. Så det går liksom inte att varna så att det är unga barnfamiljer då som som grillar så att det är oerhört det det vara i närheten. Man kan ju vara någonstans men nu försett det ryker överallt. Ja, men där för det är tillåtet då. Ja, det är ju inte stenfasthet, det är ju inte de utan det här är Nacka kommun som har bestämt att vi som bor här på i Braxen gatan och i Braxen parken vi ska alltså inte kunna använda våra balkonger. Nej, det det går inte bara. Ja, det går ju naturligtvis att vara här. Va? Det blir ju på vad det blåser ifrån just ja, hur det blåser då? faktiskt vinden ifrån här så är det inte så farligt om man rycker tänkande vinden blåser på här. Apropo hur vi, hur vinden är ja. Ja, ja just det. Men det är den här jävla, det är ju så jävla tristen den jävla hiphopen. Det var ju det som var på Skansen. Först var det oh. eh, Lil Lindfors med någon eh, neger då, som sjöng någon elände ute i vår hagel och förstörde den. Oh. Sen kom ju den där Darin som sjöng någon jävla popfjant. Eh, sedan så kom ju nordafrikaner och hiphoppade någonting. Oh. Och sedan så var det, vad var det fjärde elände? Det var en enda svensk som sjöng, en opera som sjöng till havs. Ja. Oh. Det var väl ändå svenska inslaget. Inget mer än inget. De skulle ut ja. med medaljer och diplom till uh, uh, till spelman uh, dans, uh, till och dans till sån här folkl danser liknande, men det var det var ingenting sånt på svensk. Ja. Och ah. sjunger Ali och Sibbjörlingslåtar av Sverige och Jo, då sjunger ju Sibbjörlings till havs. Ja, men inte inte inte färdendes låt heter den där, fost Sverige. Ja, Sverige och Men det har ju blivit mycket bättre på Sverige att få då att han hade sjungit Sverige istället för till havs. Ett land av velsignelse då tänker jag på. Ja, eller land av velsignelse. Hörde du förresten? Jag jag satte på alltså Sveriges radio och hörde en kvinna som sa att jag i någon någon schallant låt svenskheten och eh nationaldagen och allting. Jag jag stängde av direkt alltså. Ja, sa jag no nu nu stett ut telefon här. Ja, jag hörs ganska Nej, det hörs väldigt svagt. Ja, det är här hur det dunkar de här i alla fall. Och det hörs väldigt svagt. Ja, jag ska ringa till Georg också och tala om hur det ligger till. Ja, har du. Så att, eh, var det för veda då? Ja, det har varit soligt och fint. Ja, men igår då? Var det inte en regn? De... Nej, det var det väl inte. Ja, jag tittade på Stockholm i... Jag, jag tittade på det här klart... Nej, på... men igår, igår gick jag golfrundan och allting och sådär. Så, här, så det, igår var det strålande solske. När jag gick hemifrån så gick jag en halv mil ungefär... Eh när klockan var 9. Ja, jag kollade på jag kollade på Mars där vet jag där jag bodde förut och där var det nog regn utan att snö här uppe fan det är ju 5 mil mellan mig och dom. Ja, jo det är flera mil mellan Herstock. Ja, kanske mer än så. Ja. Oh. Nu spelar Gyor spelar nu då. Klassiskt. Ja, ödes symfonin. <laughs> det var väl första gången i hela <här> världshistorien som Gyor spelar ödes symfoni. Ja. Och är st är st är så det gör lite marscher vet du så då tvingas han lyssna på det också. Ja, nej men spelaren där vet ni att det var ju synd jag kan göra om det där, jag bänner alltså fiolen min för det är den bästa spelmansmusiken. Ja, för att det är flera skivor som inte vill vill komma över till datorn tyvärr tror inte vis på grund av den här tejpen som var på. Ja, det ska jag aldrig göra om det är misstaget. Nej, man ska inte tejpa på på skivor. Nej men det verkar ju som att det det stämmer det där. Rusendolens spelmen de gick inte men men eh uh, vad heter han e Versandin? Ja. Där ser man ju att det står Versandin på. På ja, skivan. Ja. Ja. Ja, det stämmer ju. Det stämmer så att uh, det är några stycken här. Nu har jag tvättat dem, vet du, i gömmet vatten också. Men uh, tejpa på skivorna, vet du, det är inte bra. Nej, det är därför att när man tar bort tejpen så blir det tyvärr lite grann kladd, det blir kladdigt efter det. Det blir då blir det kladdigt, vet du. Nej, ja, ja, jag får förståelse med. Ja, det. så att det är ungefär som att man tar lite klister och, och kleta på en skiva. Det blir blev... Ja, det var dumt gjort. Jag ska inte göra om det. Sk skicka några till då. Eller skicka. Ja. Död. Ja, jag ska skicka några stycken till. Ja, och in ingen tejp då utan utan det var inte bra. <laughs> men du men vad du <coughs> sen kan lite du bara ta ut nån låt så där mellan varven och spela då är det vanligare. Inslaget. Vi vill inte spela hela cdn utan bara spela någon låt. Var det inte cd-marks också på en där? Jag tyckte jag kände igen rösten. Jo, det var cd-mark och så var det Arne Rosenkvik. Du spelade Arne Rosenkvik, du spelade Russindalen, Spelenvän och du spelade Evert Sandin. Ja, just det. Och så har jag också mar marscherna också där. Och sen har du Jönköpings Hemvärn med Aha. framåt marsch. Aha. Och sen är det cd-mark. Och sedan är det... Vem fan? Var det inte... Jag ska ja, pröva... Jag ska pröva ja, med igen med Andersons fiolen min. Jag ska pröva igen och eh, ja. Det är mycket det är mycket fläckar, det är alltså mycket fläckar på de här är, är det. De är mycket de är fläckiga de här skivorna alltså. Det är fullt med fläckar på dem. Ja, nej men jag ska jag ska se om det då funkar jag skickar några eh, till då. Hör du förresten lägga in dem i en sån här plastpåse istället allihopa det går väl va? Ja, det handlar Jo, det är men jag tänkte jag skulle få plats med så många som möjligt då vet ni så därför gjorde jag på det där viset. Uh, men uh, nästa gång jag ska tunga det så skicka men, men när du om du sänner ju en spellista så kan du bara ta några låtar ifrån varje CD och lägga in i en vanlig i en vanlig uh, har du sån där på alla sin vår streamingen. Ja, vi har ju satt in vet du, han är han sjunger lite grann om dal dalarna också. Ja, han är ju han är ju dalkaren det är rätt det. Ja, just det. Nej men Sveriges radio är i bedrövelge. Eh och Sveriges Television också va. F filmar han på var TV där på Askansen. Ja, jag var inte där så jag vet inte, men jag såg jag så jag såg det på TV klockan 8. Ja, det var hemskt va. Ja, det var ju som jag sa, det var ju där det var ju ja. där igen och det var ju eh uh, såna från Nordafrika som fick hoppa då liksom. Hade var det var några flaggor? Då? Svenska flaggor. Ja, det var det. Och inga inga spelmanslag då, menar du? Inga spelmanslag? Inte kungen det delade ut diplom till spelmanslag. Men han fick inte spela. Nej. Ja, det var konstigt va? Var inte det konstigt? Ja, hör du. Det var ute där det ljus. Nej, jag ska. Ja, ja, ja. Lyssna här för du hör ja. Hör du nu då? Nej, det hörs svagt. Har ett jävla lys. Bråkar de? Ja. Gör de det? Vad sa du? Bråkar de? Nej, det är ingen bråk. Nej, men alltså spelmanslag borde väl i alla fall vara på Skansen tycker jag. Det hör väl ju hemma va? Jo, men det var därför jag skickade till dig. Aha. Jag såg på hemsidan, Skansens hemsida, så stod det att man kunde ladda ner någonting som heter WIMP. Jaha. Vad är det för någonting? Nej, ingen aning hörru. Ja, det skrev 23 miljoner låtar på WIMP. Winnamp heter det ju. Nej, men det står WIMP. Jaha, det är någonting annat där då. Ja. Men spelmanslag har väl varit i alla år på skansen. Det hör. Jo, ja, jag... det finns ju fortfarande spelmanslag, ja. men det får inte vara med på TV va? Och inte på nationaldagen. Nej, det är skandal. Ja, de ska förstör de ska förstöra de här de här traditionella dagarna nu helt tänkt jag alltså. Det ja. det är bara så. Ja, men jag skrev det ju också liksom att på, varför ska varför måste vi spela amerikansk hardrock på eh, nationaldagen för då kan du ju spela lite mer av svenskt. Mer blanda ju. Ja, men just den dagen kan man ju spara in på det där jävla galvrålen. Ja men jag jag jag kör i olika stilar här. Ja. Om du lyssnar efter ett par timmar så är det någonting helt annat ju. Jo jo jo. Ja jag tycker det ska vara mest svenskt. Ja. ja jag kör ju mycket svenskt också. Vi måste Ja det är med svenskt och norskt och sånt där. Ja, lite norskt och även lite danskt så där. Ja, jo det, jag menar så att jag inte så men just när just när hårdrocken då har ju varit såna hårdrocksfestivaler nu på Järdet och ner i Sölvesborg och så där. Ja. Såhär. Alltså ja, det känns till gott då. Jag kör mest med melodios hårdrock så att det är lite lite melodier i låten också ju. Ja, det är inte det, det är inte det där värsta brölet ju. Men som sagt, jag ju var ju tonåring när Sabbath då var stora alltså. Jo, jag vet. Man kan ju se hårdrock som är mjukare så att säga. Det är lite mer mer mel melodi melodier i det hela, inte bara liksom uh, gitarrn alltså. Och med alltså Death Snattle och sånt där va. Det är som att spela nu. Det är så där det har, vi, det har ju ingenting med någon jävla multikult att göra. Nej. Har du inte någon dunkar här som fan? Ja. Uh -huh. Hörs inte det? Jo, det är någon skrammelse med där borta. Ja, ja det är bedrövligt. Ja, det är hemskt det är det. Men eh, man känner ju till hur de jobbar för att förstöra oss. De förstör ju så mycket de kan. Precis oska förstöra alltså säga på nationaldagen och allting alltså man jag vet många människor som är förbannade på Sveriges radio på grund av det här. Jag skriver jag har skrivit till dem också om det här nu. Ja, det hoppas ju vi gör ju nända som man sagt det i Ring P i alla fall. De som har äldre vet äldre människor som har på skansen och så i hiphoplik som på nationaldagen vad tänk, vad tänkte de? Eh, svenska tänker inte utaget och anpassar sig. Men jag tror inte att de tyckte att det var så bra. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men vad har hänt med Georg nu? Nu spelar han, vet du, en tjej, tjej, tjej, sabeldans på sin station. Det har väl aldrig hänt att han spelar sån här musik. Nej. Jag måste ringa till henne och fråga vad han håller på med. Ja. Jag slår en signal sen då, om det inte ringer någon annan. Det var hej. Hej då. Hej. <hör> ja, telefonen fungerar här i alla fall på 02251. 60 143 Det var ju Grant Andersson från Nacka där Som blev plågad av massa De grillade och, och Massa djungel Djungelvrål från djungeln också äh, Karpstrypan är inte på gång ännu Men vi får avvakta lite grann här ja, Ni kan ringa in på 0225 60 143 Jag kör live från Dalarna Tycker jag har någon slags klåda här i halsen Det är konstigt vi får se om Karpstrypan dyker upp här om en stund på Skype. Har ni Skype så kan ni ringa in på Dala Gunnar på Skype och 0225 6043 på telefonen här. Och uh, den här propagandan som Sveriges rödio. Det är ju för det är röda råttor som sitter där på Sveriges rödio och järntvättar oss. Jag har ju blivit järntvättad nu av Sveriges rödio här i Sverige hela mitt liv alltså nu finns det ju lite alternativ nu kommer strax karpstrippan in här skulle svara här vänta vänta åh ah, så där ja sjön sjön hör du varför för dynga nu på på skansen här skansen snätt national de med hiphop på helvetet alltså vad är ja, det vad är det precis och just på jamet innan det gick ut på skansen och Men jag måste säga ja så, inte för att man ska vi ska inte se det i det här programmet jag ursäkter att se det Fan. Ja, jag säger ja. Jag, jag måste säga då eh jag skäms för mitt fostuland på många sätt idag och så här och det gör du oh. och misstänker jag misstänker att bara ta det här som en hundra chans. Jag har sovit inte alls och jag blir inte Nej. Det, Nej. det är så fruktansvärt dåligt sömn tycker jag. Inte ah, ja. Eh, jag säger så här oh. vad vad jag frågsta premiat men heller något inte det oh. man måste man säga så vi är såld i, i Arabien och då vill jag veta så de har national då där men det hade man naturligtvis kört med sådär arabiska sidor det där kulturella arabiska traditioner och så vidare. Det är naturligtvis tolvt kusliga till exempel även det här med att det tillåt till viss del i islam och det går och våldtäkt och så här saker. Men om en bor skulle få såna där bidiet då så liksom muslimska tra muslimska traditioner och muslimska städer ja åt det ändå. Och även i Indien om det har varit så och om national och där och och alltså men hyssel väl. Här ska man dumma ut allting som är svenskt men motivera att det finns ingenting som är svenskt när man säger emot så kör då. Och så att det som man liksom den den svenska flaggan är ju ändå svensk vad men då ska man ta oss bort också? Ja, jag men när vi ändå är inne på ämnet svenskhet och så när jag sågskar nämnda en minnsatt bidragsgrupp som kallas för 365 rörelsen. Jag vet inte om de garanterar men i alla fall det är en då en gruppering då eller någon typ av vänsterinriktade vänsterextrem organisation som har satt som mål att bränna upp svenska flaggor de har uppmanat inför nationaldagen. Uh, i årets nationalråd att, att, att leta reda på varenda svensk flagga som man hittar oavsett om det är en trädgård det finns flera exempel där de har tagit in i trädgårdar bränt upp svenska flaggor och så vidare vilket är ju ett brott emot uh, man, man begår alltså att det är ett brott emot en det, personlig egendom det har man ju inte rätt att göra lika lite som man har rätt att bränna upp någonting som tillhör alltså, till exempel statens fredigdom det var ju några exempel igår där det var frågan om några aktivister från den här så kallade demokratiska grupp organisationer då som hade eller var någonstans i Stockholm där hade satt eh man hade då förberett inför nationaldagen eller om det var samma då tror jag kanske på måndag. Och då hade då aktivister från det här 65-rörelsen bränt upp dessa flaggor med motivet att man ska ja jag misstänker att det är frågan om så här att man ska skymma allting som är svenskt man, man man påstår att de svenska flaggorna har tagits över utav rasister, nazister och så vidare. Men hade inte spelat, vadå, över, vadå, vadå, har det att spela vad då uttagets över vad då vad vad har nationalsister även ja, så kallade eller alltså kallade förämlingsvänliga rätta så att vanliga människor som är emot mångkulturen och olika slår har man då helt plötsligt monopol och ger sig på det alltså det det sprutas in i deras träggor och bränner upp fångar. Och när nästa ska man börja bränna ner hus där boende människor som är sverigevänliga. Ska man börja mörda folk som är sverigevänliga, vilket ju redan sker då och har skett ända som någon gång på 90-talet. Jag tycker att det är så fruktansvärt landet driver i söder spyr på sig över. Ändå är jag stolt över att vara svensk, det är jag. Men när man hör såna här saker så skäms jag verkligen för att vara svensk. Och det är som är allra värsta. Och jag vet också de flesta lyssnare vad jag menar här att det som är allra värsta det är ju inte att att det här sker utan det här är det som är allra värst. Det är ju det att det propageras och negligeras det här så sker utav personer på våra medieredaktioner så till exempel på aftonblåset express och så vidare. Och det är ingen människa som har tagit upp de här sakerna i, i TV4 till exempel på TV4 nyheter och så vidare vad jag vet. När de mot tog läste en artikel igår där på aftonblåset där det stod att ja det var människan som hade tåget och så där men man skriver inte vilka det var och så vidare. Och så här som du nämnde då eh det här som har skött på skanserna. Alltså jag jag säger så här, när jag hörde det som ni satt och prata om förut när jag kom in i det här i programmet så måste jag säga att vad är det för fel på svensk folkmusik så till exempel orsa spelmän. Det är ju verkligen någonting som representerar Sverige tycker jag. Det börn ju annorlunda spelas då han som var med mig arbete förut. Det är ju det borde ju vara sånt som kan spela få spela sådå på skans men det är inte sån ikk då va? Ja, det är fruktansvärt. Jag lyssnade på Sveriges Radio i tre sekunder. Då sa en kvinna så här att jag är någon chalant mot den eh, svenska nationaldagen och jag är någon chalant mot den svenska, så att säga, svenskheten. Då stängde jag ja, av det. Var, var hon svensk eller var hon? Ja, hon pratade det vanliga svenska, men jag stängde av direkt. Alltså, jag, har skrivit, jag har skrivit nu till Sveriges Radio och klagat på det här, men de, de, de skriver... Två så det kan inte svara på alla alla brev de får alltså men men de men men då försöker Bengt med såna där shower och ja. annat. Vi har säger så här. Okej, okay, denna denna kvinna då som är ja Svensto tyylen. Varför vill du bo kvar? Så är det flyttar i fråga. Stiktar till Saudiarabien och och kör fram och gör det för du ser hur långlivad du blir rör. Va? Eh Är du kvar? Hallå. Ja, oj oj här. Jag vill bara så lyssna på någon annan dator också. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så så att du är ute. Ja, men hur det var så på slutet då va? Nej, men du du är ute säl den hela tiden här. Okej. Okay. Nej, jag så så då jag ska repetera med då. Jag så då att när en kvinna som du höll som uttalade sig igår och som tyckte på svenskontoret och skämt och tycker det å emot det, det och det och så som oss. Ja men flytte Saudiarabien då? Ja gör det. Och och kör samma grej där får du se hur långlivad det blir så då. Ja oh, hon hon Ska du alla eller kör samma grej ju. Tyndar bara stolt över sitt land. Och så kommer från ner och, och, i, och, och, och, och, och, och <snick> även det är ju när de bara stolt över. Då har vi fått hemskt turk turkister och tur, turkis, nationalistler och till Turkiet säger samma sak hon lägger då igenom ditt betona polis Ja hon som har funnit Iran här i feministiska initiativ har blivit mordhotad och fått uppmanas till att skända den svenska flaggan men hon menar ja, inte det på på twitter då jag Och menar inte det bokstavliga, men alltså hon vill krossa nationalstaten alltså. Och det är, det är väl, det var klårt. Det är, det var klårt att hon menade eller bokstavligt när hon passade bränna upp svenska flaggor. Varför har hon då skrivit annorlunda? Är det annars? ingen människa över så dum i huvudet inte att satsa på man skriver såna där saker och inte stå för det. Jag menar eller, eller rättas APK ja, hittar på ett tvist då. Men alltså normalt sett om har man skriven en sån sak, då hade väl förmodligen inte räknat med att det skulle få någon enorm publicitet. Hade hon gjort det så hade väl kanske inte skrivit några saker då. Jag fick ett tips förresten om om det här igår eller, uh, igår var det vad de skrev där har funnit. Jag fick fick ett tips om det här. Eh uh, och bestämde mig för att liksom uh, ja ge min syn på det hela. Och uh, jag satte gå in på hur jag gjorde det, då, men vi kan väl säga så här då att den här personen då det det har ingenting med mig att göra men det där som hon skrev på Twitter har orsakat minsakten real storm både på Twitter och på Facebook och lite andra ställen. Och nu idag Eller någon gång igår kväll då, Så fick jag reda på att hon har ju gått ut då Till TV-nyheterna 24 Och gråtit ut i, i, på den, I en intervju på den sidan Och sagt att hon menade ju inte Bokstavligt talat att man ska bränna upp Och krossa den svenska nationalstaten Att det var att sätta ord i hennes mun Och det är klart att hon gick ut Och sa det där, sen kan man ju lugnt säga Att det var ett läpparnas bekännelse För det är klart att hon inte menade ett enda dugg utav vad hon sa Men hon menade vartenda ord hon sa på Twitter man läxlort att avgöra oh. man då helt på Öabö för att hon har fortson i lång kritik kritiken stå för det man har sagt. Om hon skulle åka hem till Iran och säga att det ska brännas i iranska flaggan för vi ska krossa nationalstaten och skulle hon trotsvis bli hängd. Ja, det är till att börja med och sen så skulle man köra sån här vad heter det? Det fanns nåt ting på pirattiden. Ja. Oh. Eh från 1700-talet 1612. Ja men kapten Kidd och det här, vet du hon skulle alltså inte uh, ja hon skulle förmodligen bli hängd sen skulle hon ja hänge det finns som ett ord som heter varnogul eller något så där. Om man ska hänga, man ska hänga i i Shia-döl. Ja, Nej, men det är inte det. Här, ja. Eh, uh, man ska hänga då efter döden så ska man hänga i i det ser ut ungefär som en galge fast det är utan kalva galge då, men det ser ut ungefär som en ja, en en vad ska man säga, öppning till ett fotbollsmål då fast utan de här för slutan fotslutet så hängs man då upp eller kroppen som är död då hängs upp i kedjor till att ruttnar då rutta sönder inför allas åsyn. Det jag skulle förmodligen råka ut för efter sig död. Hör du, vad säger du att jag har läst någonstans som var på A pixlat här att man kommer skärpa skärpa skärpa lagarna här att man får inte håna politiker i framtiden för då åker man in snart för för för, för, för, för man man någon kränkningslag som är på gång. Ja, och ska nej, ju, skär in i Sverige ska försöka driva igenom där. De blev uppe i trea tider bara. Men ja. jag undrar det det är ja, ju ja. man påstår att det är med först fram förlämning egentligen i kommentatorer. Men precis som de säger det är ingenting med förlämning så att göra, om det är svin så så så utan det har det att göra med att politiker och maktöver i Sverige på till exempel medier attraktionen inte tål att människor kritiserar deras personer för det de skriver där man vill alltså stoppa människor från att uttrycka sin åsikt vad man anser är rätt och fel och man vill även stoppa människor från att kritiseras åsikter som står i journalister och artiklar och även om man vill stoppa människor från att ha synpunkter på vad till exempel Fredrik Raith säger och så vidare. Sen kan jag hålla in försöka hålla med om att det här om man skriver till exempel på exponera att att uh, den där jävla bla bla bla borde ta och kryta sig upp i någon jävla så, den jävla telefonstolpen eller sånt en såra jävla. När man alltså i såna lägen att man i alla fall kör någon grej som inte är, att man kör mest att man så påhoppa. Det kan jag förstå. Vera kan inte förstå det här att Att man inte kan acceptera att, att människor har... Att alla tycker ju olika. Vi, vi lever i ett land där det påstår att den här afton, aftonbradskampanjen till exempel som blossade upp i samband med EU-valet när det visade sig att SD kom in i EU-parlamentet. Och då gick de ut och körde den där grejen att vi gillar olika kampanjer nu igen. Men det gäller inte om man har en, en syn. Så om man riktar till exempel kritik på, på, mot en journalist och den har skrivit på på, på avtorråd då gäller inte den regeln då accepterar man inte olika då ska den personen dömas ut den personen ska lågföras och så vidare och vad är man inne på då Jo det är fascism det. Det är det är det är det faktiskt man ska vara riktigt tydlig. Och vi lever i ett land där vi säger varje dag dag ute och dag inne jämnt värdighet som jag brukar kalla det. Vi säger så här alla människor har lika värde. Har ni tagit på er själva lyssnare, alla människor har lika värde. Och så visar man då ute dag, ut dag i exempel på i Sverige där det visas att alla människor inte har det. <hör> och man ser de personer som propagerar mot det säger ju då och då dag, dag ut och dag in emot sig höra. Själv. själv anser jag och många andra med mig att det finns ingenting som heter alla människors lika värde. Ingen människa i hela världen har samma värde som en annan människa på någon punkt. För det finns alltid saker och ting som skiljer oss åt. Men finns det kanske många som säger så här att ja, snart kommer han väl in på det med nazism med rasism, han är en rasist, en nazist, nej, så jag har lyssnat då inte alls. Det. Men om man tar till exempel en som EKJ här i Sverige som regeringen Reinfeldt torde till makten 2006. Eh och den regeringen då ut och då ingör skyldna på människor som har arbete och människor som inte har. Det. Man försämrar hela tiden villkoren för värdgesjumes sjukskriva. Eh, är uh, ett bra exempel på att man har försörja försämra villkoren på en annan punkt. Det är ju någonting som heter Fors 3. Så har blivit uppmärksammat uh, ganska mycket som regeringen angående Tolvakten. Och som jag förresten har fått väldigt många förfrågor från från personer både på nätet, till exempel mejladet och så vidare även folk som jag träffat på stan så vet du hur mycket. Nu senaste igår eh uh, var jag hem, det var min första år på. Jag hade för övrigt varit ute och fiska och kom igen till en kille då som frågade om jag ville komma dit. Jag sa jag ska inte dricka någonting, jag kör bil, men jag kan vara med en sväng så. Och då var det en kille som hade hört mig i i Raldon, alltså ja i Jällarholmet och som tyckte det att jag har ett tips till dig nästa gång du ska vara med. Och ja, när jag skulle vara med nästa gång sa jag, jag ska gå med i mars så. Jag har ett tips alltså. Eh uh, jag tycker att du ska ta upp det här med Fors 3. Jag är i Fors 3 så. Och jag har jag har knappt så att klara mig på dagarna ek ekonomiskt med sett. Jag får ju lite som ut samma ersättning som om går hemma för att, det som för, för att jag utföll för ett arbete. Jag får liksom samma ersättning. Och han hade någonstans 6, ja, vad var det? Ni minns inte riktigt vad han sa men det var väl knappt 7000 kronor i månaden. Så han klarade sig inte på det. Han var tvungen att låna pengar av kompisar. Och enligt honom själv så har han kommit upp i en skuld nu där det hoppstott vissa problem och kunna betala tillbaka det. Tack vare att jag inte klarar mig ekonomiskt för studier så. Och jag sa håller med jag har själv vart i fosterut att det blev vidrigt. Och jag sa jag ska höra om det program ni någon sa jag Eh men nu i och för jag har redan tagit upp det hemma hos 3 så jag kan väl likadan fortsätta få det där grejen ordentligt för vi plan har planeringen. Ja jag har ju lett på socialbidrag från sektorn och kommun och det var cirka 9000 och jag kämpade i ett och ett halvt år för att få sjukpension för en arbetsskada från järnvägen helt enkelt. Jag fick helt enkelt och så hade ischias också så då. Ja. Och det är ju det att det man behandlas ju inte mänskligt när man är i foster. Jag pratar med Albus nu och det är vid något tillfälle att ja. han såg, så säger att det här jag har läst lite genom det där, så och jag var ju i foster det självt då så jag vet ju precis vad ordet är. Eh uh, i alla fall jag pratar med honom nu och så han nah, hade det är, det, är det som det sägs då eller som står på olika meddelsiter och såna här saker så han att det sägs att att det är mindre än 1 utav alla som kommer ut i utbildning eller som får ett jobb det är ju inte riktigt sant då, de överdriver det hela jaha, men vad är det jaha, på vilket sätt överdriver de här eller kunde han inte svara på riktigt eller fick någon ganska dålig förklaring det hade varit bättre om Arbetsförmedlingen hade hållit köpt istället och sagt såhär, det kan jag inte svara på uh, men i vilket fall som helst så är ju det här en, en, tror jag en av det här årets riksdagsvarens viktigaste frågor nämligen, det är en, en grej som Sosan har fortfarande gått tillvar på och fortsätter att göra och sagt att men om de vinner riksdagsvalet i höst Så ska de ta bort två strev Problemet är bara det att Den morgliga regeringen eh, passar ju på Att göra saker och ställa till det Så pass mycket Ända fram till valet nu på olika sätt För att de tror förmodligen att De kommer att förlora riksdagsvalet Vilket jag tror också Och, de på och, och det verkar som att de passar på att ställa till Så himla mycket jävelskap Ursäkta svår igen, en halv svordom Jävel skapar inget svordom Ehm uh, då får jag ju påstålla det så himla mycket skit så att socialdemokraterna kommer tro på hälsa och rätta till saker och ting. Eh, då säger jag också här att många lyssnare vill höra mer om på den punkten också att istället för att hålla på och haka på varandra vilken sida som är sämst, varför inte göra så här då att man tar helt enkelt och så jag att socialdemokraterna vinner valet i höst, leker med tanken att de gör det. Bericket jag tror att de gör och många behöver ju tro. Eh, så att de vinner valet till hösten då. Och så sätter de sig ner när varet är slut eller när allting har avgjort Och när de har lugnat ner sig litegrann så tar de och sätter sig ner så här och så kollar de på det Men titta här, här har ju faktiskt Moderaterna en bra grej Eller ja, granskar helt enkelt vad motståndarsidan har bra Och så kanske kör vidare på det fast förbättrar en variant Fast till sin egen fördel då Alltså kör, lägger in grejer i den varianten som man själv tycker är bra så att det blir någon sorts komlation mellan de här, båda sakerna. Jag är inte moderat, kära lyssnare, så det behöver inte oroa er. Det är jag inte jag avsky moderater. Min pappa för, för övrigt eh socialdemokrat och min mamma också. Eh skit samma vad min mamma och pappa valde, men inte bättre få mig vara med i det här programmet jag började med så då när vi skippar det. Men i alla fall, jag tror de jag tror ni förstår vad jag menar ungefär. Eh alltså sagt, varför och detsamma hade de valt om ja, nu, nu är ju inte så sossarna i regeringsställning men tvertom då. Och eller liksom om man kanske tittar på på Kristdemokraterna som jag tycker personen ska ut i riksdagen. Jag tror de kommer nog göra det också. De har ju ingenting att tillföra vår vårregering där. Där spelar ingen roll om de säger nej i en fråga så kör ju de andra partierna över dem i alla bollerregering i alla fall. Ofta så är det ju faktiskt Kristdemokraterna som säger nej till till mycket utav det som då var det partierna överhuvudtaget i år och därför så tycker jag att Kristdemokraterna ska ut för de har inget att tillföra. Jag likar åt på samt den de har ju fått en de har ju en en en partiledare nu, Alan Nilö som alla vet som uh, tycks ha som mål att, att se att sitt egens parti åker ut ur riksdagen med under bra. KO är på god väg och lyckas gör jag så. Vem i alla fall får ot komma till för fost 3 då? Eh uh, jag vet själva det är, och fost jag är, och var i fost det är inget kul alltså man sitter på och i ja i många fall gör ett viktigt jobb för vad, vad ska man säga staten eller vad vill du så säga men man får ingenting betalt för det inte ett rött öre får man betalt utom det som man har i ersättning i ja vad vill jag säga ersättning man får inte så mycket som fem öre utöver det som man får där i fonden mycket beroende på att 500er inte existerar längre men ja lite skämtsamt ut men jag tror ni förstår vad jag menar. Det har för alls inte ett trött dörr mer. Däremot så är det många personer som får väl då så är det svårt att klara sig när de är med i fas 3. Det finns ju så själv som alla vet är att det finns tre instanser. Eller att det är två fas instanser innan man hamnar i fas 3. Fas 1 då man då man får sin ersättning men den nya sjunken till Ja, nu har de inte de exakta siffrorna i huvudet från för mig riktigt då. Beror nog på att jag inte har någon papper framför mig, men normalt sett så har jag såna skall jag såna saker garantiskyrkan så att svara på det här och då. Det har jag inte tyvärr just nu. Behandla även någonting hon är foss 1 när man kommer in i jobb och utskärkningsgaranti när man får ersättning nedsatt nedsänkt i en viss procent då allt om det är så att man har 80 på sin åkasse och sen när det är första två inträde och då, då får man när man är lite till 70 och sen är ju första 3 när man är lite till 65 Och allt det här grundas ju då på vad man hade i lön på det senaste jobbet man hade då innan man hamnade i skiten så att säga. Och sen villkoren för att ja vad ska man säga möjligheter att få ett jobb försämras ju ganska rejält när man hamnar i fosterhem. Det är väldigt väldigt lite procent som kommer in naturligt. Och jag tycker att eh det blir intressant att se om sosarna kommer att hålla det här nu då om de kommer och vinna valet för jag tror att de kommer att göra. Och sen eh ja, sen och det det är rent ut sagt det är inte människovärdigt att vara i fosterhem överhuvudtaget faktiskt. Det är, är knäckan helt enkelt eh jag vet hur det är och var arbetslös över 28 och har varit arbetslös sammanlagt 16 år. Det är ingen höjdare kan jag säga. Man har kämpat sig fram på olika sätt genom olika marknads, marknads arbets arbetsorter där som inte har lett någonstans till. Men om man har klarat sig att hålla hålla vad ska man säga? Ja, man man det man har klarat sig att hålla sig med vatten över ytan så att säga. I många har varit ned många många gånger att det inte har gått men har lyckats i alla fall till slut hur ska han kunna gå in på det jag menar att jag tycker att det det är en knäckande process av arbetslöshet över huvudet och det är som regeringen i alla fall har gjort under lång tid sen de kom till makten 2006 att försämra levnadsstandarden och levnadsvillkoren för människor så på olika sätt hålla svårt ialtså livet eller på olika sätt att ha blivit arbetslös. Och det är ju rätt så sagt vidrigt. Alltså det är, det är lätt för rainkfall att komma på det och sitta och klappa sig på bröstet och tänka sig hör nu jävla ska vi hjälpa Sverige. Nu jösses ska vi ta knäcken i de där stackarna som som går i otid ännu mer då, och förchampra deras möjligheter ännu mer va. Så att de aldrig kommer ut på arbetsmarknaden igen. Är det inte bara att utav regeringen Rainkfall att komma och säga det att vi hatar människor som är arbetslösa utav olika skäl. Vi ser inte de som är lika mycket värda som de människor som har arbeten. Och de människor som har arbeten som är lågavlönade, de ser vi ner på dem också va. Och så så vi har ju samhalvet eftersom ska hjälpa de här som har lite lite hälsoproblem, lite ja. handikappade. Men samhalvet de, de de lägger ju ner helt halet och, och drar drar ju ner verksamheterna för de som har lite lite så här lite hälsoproblem så att säga. Ja, tyckte. visst visst absolut Samman har jag hamnat i blåsväder för flera år ung på grund av just den den orsaken du säger och ävne här att folk som jobbar på Samman har inte någonting att säga till om. Jag var på Samman en kort tid i mitt liv och då fick jag reda på grejer rått utav en en polack som var facklig, han var facklig representant på Samman om inte min fel och han hade i alla fall varit facklig representant eh uh, eh uh, i sitt hemland då Polen. Han fick fly till Sverige. Jag skulle ha sätarna enligt de få flyktingar i Sverige som verkligen är flyktingar han flydde ju bland annat på grund av att eh, ja vad var det inte Lech Wałęsa tror jag det var han snackade om det var 81 eller någonsin sådär, som gjorde allt vad de kunde för att förstöra fackföringsrullen och de som engagerade sig fackligt blev hotade och mördade till och med och han sa att, eh, att bo i Polen då var fackligt engagerad sa han till mig det var bara en mindre variant på att bo i Colombia och vara fackligt arrangerad för det är det är massgan inblandad i fackförensrådet och så där så. Och det har också kollat upp och det stämmer. Eller om liksom man man till inte tur facket eller vad så det, det kommer smutsiga element i facket. Uppstängd nazister vi pratar om något sånt. Det det är det är liksom Affjosen så då var nog likadant i Polen på, på ett ungefärligt ganska också. Kriminella element kom in. Och så vidare. Men i alla fall han han var väl en utav de personer som jag anser även utav de få personer i Sverige som jag anser verkligen är en riktig flykting. Eh uh, och han berättade väldigt mycket för mig om hur det var att jobba på Samhall och så. Sa, "Var du än gör", sa han till mig, "så så inte så du aldrig börjar här, sa han, för det är ett helvete sa han att vara här. och må här." Åh, uh, han talar utav personer i folket också. Vad vad heter ja, så popul. Vad heter vad heter den där uh, människa hon som har lite spanska rötter som är av Sparkers från Ar arbetsförmedlingens chef. Hon har ju tränat på gymmet med ett fullt betalt. Alltså, vad får hon i lön då? Vad var hon den här uh, som är uh, Ber Barnu dels arbetsmarknadsfilisten eller? Eh uh, för de, för detta chefen för arbetsförmedling för medien Barnu dels någonting och hon tränar på gymmet och har fullt betalt har ja, ju ståbl spalkar på punkt av någon grej ja. som våldsaktigt. Ja, hon år. tränar hon tränar på gymmet och har fullt betalt. Vad vad menas med ja. fullt betalt? Vad vilken månadslön har hon? Det är ju skandal. Ja, fullt betalt oavsett vad det gäller. Det är min ås att man har fullt betalt enligt hur typ man det är ju så är det att jag misstänker att hon är en väldigt väldigt hög. Hon lö lö garanterat var en utav de som som inte behöver gå och söka arbete på 15 år tänker jag och ha kvar sin sin lön i 15 år tänker jag. Ja, hon tränar på Skulle gym och hon tränar på sitt gym vet du varje och fullt betalt som hon var ja. chef i arbetsförmedlingen. Ja, det är det, det är precis det jag var inne på lite grann här att att det är med alla mänskliga lika väl. Hon är ett bra exempel på en person som har mer människovärde än någon annan. Till exempel det du sa nu, att träna på gym och så vidare, och hon har rådmedel, det är inte billigt att träna på ja, gym. Och jag läste om en kvinna en kvinna, en kvinna, en kvinna som hade sökt på en vecka tror jag det var. Hade hon sökt 34 arbeten, men det räckte inte, hon fick inte sociala bidrag, för hon hade inte varit tillräck tillräckligt aktiv. Hon hade alltså sökt 34 arbeten på en vecka och fick inte ja. god godkänt för sociala bidrag. Nej, och så heter det att alla människor har lika värde. Ja. Men det det säger små så för att säga att det finns ingenting som heter alla människors lika värde i världen. Det har aldrig funnits det någonsin. Det finns inte det nu. Heller, och det kommer aldrig någonsin att finnas det så länge det finns människor på jorden. Aldrig. Och de här personerna som står och snackar om att alla människor är lika värde. Som jag sa till exempel, Reinfeldt säger ju dag ut och dag in att vi måste, alla människor har lika värde. Vi måste vänna om alla människor i landet. Och så gör man dag ut och dag in skillnad på människor som har arbetat och som inte har det och så vidare. Det är ett bra exempel på en person som inte står för det själva. Vi har en mängd med exempel på i Sverige. Och, vi pratar inte bara om Sverige, men om en kort stillelse på just Sverige. Man kan ju nämna mängder med exempel på det. Uh, det, det, det listan är oändlig. Ska man skriva upp alla exempel som man ser dagligen så kommer det inte att låta sig att man skriver listan på en toalettpappers... toalettpapper med en rull. Rullen kommer att ta slut efter en hel dag bara. Om man är så bra på att och man läser då på och skriver så snabbt och skriver. Men jag förstår, du förstår vad jag menar ungefär. Ja, själv. vi har ju för höga skatter också. Jag har ju har vi har vi världens högsta skattetryck eller eller är vi är vi inte äta på det? Som vi har väl ett utav världens högsta i alla fall och det heller vi ja. fortsätter vara världens högsta. Moderaterna var ju det parti som lovade att de skulle sänka skatterna. Sen när regeringen i alla fall tilltalade 2006 var inte populära utan de som hade rösta på dem heller. Tal här med det här med att man skulle gynna eh vad våra småföretagarna med min sak tror jag då vad vad vad man skulle gynna dem. Det var ju bara en lögn i lögn i yttervärlden ungefär för att liksom att det folk blev rasande efteråt det här inför och det här med skattefrågan just det såra och Rainfeld propagerade ju väldigt mycket för den här skattefrågan, att man skulle sänka skatterna ordentligt för till exempel att då var en små småfullt då brand och så vidare. Det var det inför valet 2006 där. Och det var ju många som röstade på Moderaterna dels på grund utav att Socialdemokraterna hade gjort bort sig så fruktansvärt mycket motseut där. Orangerfant hade eller projektat eh uh, Göran Persson med då hade blivit mer eller mindre utav en buffel. Han fick smeknamnet HSB, med något tillfälle han som bestämmer. Eh uh, Och det är ju många små riktade kritik emot Rajinfeld för att på sistone det senaste året hör och menar på det att Rajinfeld har blivit en vår Borley variant på Göran Persson. Och vad menar de då när de säger detta? Jo, de menar helt enkelt att Rajinfeld tar handa i samma sitt som Göran Persson gjorde mot slutet utav valet 2006, att han inte lyssnar på kritiken, kritiker, att han inte tar till sig kritik, att han avfärdar allting som andra säger det liksom moderaternas politik och kommer väl blåst av för nå tycker jag blå en stark ledare som tör framför allt det på många sätt fast på fel sätt naturligt. Eh är ju det att han lyssnar ju inte på kritik, han tar inte till sig kritik. Han han dömer ut människor som att ni vet inte vad ni pratar om och det finns ju flera exempel på att moderaterna misstänker att han är ute och dömer de som har beslutat om det här. Har ju sänkt ut folk ur moderaterna och samlingspartiet som har riktat lite kritik emot ra inför att de tycker att de är inne på fel väg och jag åsätt moderater inte så det där kan sluta med att det är en av de orsakerna som gör att Ragn, att båda regering kommer att förlora valet i höst tror jag. För du lyssnar han lyssnar inte på folk. Var inte moderaterna konservativa förut? Ja, de var väl mer jag kan säga så de var mer demokratiska på Justa Bohmans tid. Ja, men det var ju också lite grann nationella också. Det är ju ja, det gamla det är ju gamla högerpartiet som det hette. Ja, och det hör med Moderaterna. Jag tänker på det EU-valet som vi ska komma in på ikväll också. Vad håller vart tänkte va? Ja, jag kommer tänka på det att att ja, det att så namna en sak jag kommer tänka på det ja. nu, för att eh i samband med att Moderaterna som du säkert vet så som du säkert kommer ihåg så gjorde de ju att fruktas så jätte dåligt i EU-val. De var ju den största ja. förloraren i hela ja, Sverige. Ja, nu är de nere på 18 de, på 18, de ligger på 18, de ligger på 18,5 nu så att det är kraften i egång. Ja, i alla fall Ulf Andersson, du vet en gammal Moderat ledar på 80-talet där sen. Ja, han är jude också. Ja, skit samma vad han är. Jag tycker i det här fallet han han hade ryktat enorm kritik emot Rayenfelt från Gunnar Thobbs att tycka att Rayenfelt har skött det helt fruktansvärt dåligt. Och Moderat tycker jag. Sen ja, han möjligtvis antagligen jude. Men han är också moderat. Jag såg det på Så det... nationell idag såg att han var jude. Ja. Men jag har ju inte med saken att göra, men Ulf Adlersson höll ju på i Globen 91 tror jag var med en massa ballonger och sånt och det det är ju såna här gipor och ungefär såna har i USA alltså med massa ballonger och du vet såna häftiga grejer när det var valupptakt va. Det passar ju inte in ja. i Sverige alltså. Nej, det det gör det naturligtvis inte. Eh, uh, tyvärr så har vi ju faktiskt nästan fått ett ett ett samma typ av partisystem i, i Sverige som vi har som de har i USA. Det vill säga att bara tåra att det heter någonting vänsterblock och sådana boljar reger eller borglarna på sidan. Ja, är det, vi... det är ju en typ utav tvåpartisystem. Ja, det är tvåpartisystem och det, är... ja. det här med vänster så har vi, så har Ja, vi SD, så kommer in som en Chile, ja, ja bra, och det här, med, det här med det här med han med vänster och höger alltså det det kommer ifrån Frankrike från början. De de, ja. de de de som var socialister satt till vänster och de andra satt till höger. Då blev det alltså vänster. Det kommer från Frank med vänster och höger. Alltså det är ju förlegat helt tänker. Det är, tvärpolitik skulle jag fylla förespråka som går rakt över eh, bo, bo. alltså man kan tycka vissa saker som vänstern har är bra och vissa saker som höger är bra. Ja, är... Och sen kan man ha egna åsikter utöver det. Och ja, då det var ju ungefär det jag menar när jag satt och snackade om det här förut och för en liten stund som det här med att om Socialdemokraterna vinner valet i hösten, varför varför slänga bort precis allting som Moderaterna och de borgerliga regeringen har åstadkommit? Varför inte ta och titta lite grann på, ja, är det här en grej som vi skulle kunna tänka oss ha kvar och i så fall kan vi utveckla den till något bättre? Men det, det vet vet vad jag tänkte ta upp. Jag tänkte ta upp det här att alla de här det här att stoppa Åkessonstal och sånt det misslyckas ja. ju totalt. I Gävle till exempel så har varit massa oväsen och allting och och där fick ju nästan var var femte Gävlebor röstade ju nästan på SD i Gävle så det och man har sett mycket starkare fästen i dalarna. SD gjorde ett mycket bra val helt enkelt. Ja. Men jag tycker jo, det var det fanns ju panikorsak. Jag hade trott att de skulle komma upp i åtminstone 16 ja. Men alltså de är inte det 9,7 men det är inte så lite det heller. Ja, men de är emot EU och de vill ha, ja. få, de vill ha liksom att Sverige går ur EU och ändå vill de komma in i EU och liksom jag förstår liksom inte själva principen. Man vill inte vara med i EU och ändå så är man ett val för att komma in i EU. Ja, man kan, man, det är ju en del som har kritiserat SD för det. Att varför ska de vara med, varför, varför kan de ge dem till EU-valet när de är emot EU? Men det är ingen som har kritiserat Vänsterpartiet för detta. Och ändå är ju Vänsterpartiet emot lika mycket EU som SD är, fast på grund av helt andra orsaker. Så att, varför kritiserar man inte Vänsterpartiet? Jo, därför att vi lever i ett vänsterstyrt land sedan 1968. Och att det hade varit precis samma sak om, bara som att säga hur vi hade haft att så kallat 68 höger eh, sedan 1968 då hade då hade Sverige varit högerstyrt istället så hade det varit precis samma sak där, tror jag. Så sa att men jag förstod mig då där. Eh ja, det här med det här med vänster och höger liksom det kom ifrån Frank gick jag så att säga. De som var socialister satt till vänster och inte så. De konservativa satt till höger och då blev det liksom vänster och höger. Ja. Jag talar på Frankrike, längre liv från national så jag vet det på dig för studion här. Ja, 25 eller. 25 ja, det var till de där 26 så rösterna i Frankrike och det är mer så rikt om Sverige med underbort från national hade som enbart ett en kulvaparti ja. tar alltså mer röster som partier då eh, än vad Sveriges alla partier i riksdagen hade sammanlagt. Till EU. Ja, det är ju ja, det är väldigt väldigt ja. mycket det ska man komma. När det gäller dans och i och med det så fick blir från national eh uh, är ju vårt största parti. Dansk folkpartiet har ju infiltrerats också utav sionister tyvärr men va, va, de fick ju vad fick de om nu har det inte huvud. Ja, det var väl uh, ja. ja, det var ju inte ens nedhet en utav Frontenland året eller Nationella fronten så där benämnt då i PVM så där men, men där var väl frågan om och när de höll batterikoll på vi över tror vad, vad hade de för någonting? Dåstå kom framgångar och sånt men BNP British National Party de åkte ut från EU alltså de de åkte ja. men där UKIP kom in bara UKIP åh ja, de kom in National Twilight for Orch i spetsen för men ja, och fast det skulle tydligen inleda samarbete med UK nu. Nej de måste överflutta själva. Du har fel där. Nej, de uh, nej, de har tackat nej. UK. Ja, de vill inte ja. samarbeta med. De vill med fram Nej, vad säger jag, det blir med Dansk Folkeparti som helst Det kommer att samarbeta med då Jag tror att det var klart, så jag är inte säker riktigt men men jag tror astigt även och räckt ut handen till Fronto National fast man ligger lite lågt med resläget. De har till och med haft, de har det de funnits ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Fronto National tidigare innan i utmaningen. De har till och med haft en tyst minut vetter för att de här partierna kom in och säga och alla de ja. här alla de här att försöken att stoppa Åkessonstal och sånt det mi, det misslyckas ju runt över hela Sverige. Det var ju var det inte ingen nytta alls. Aj då kommer väl säkert i håret här som stod på löpsenar då när efter expressen hade gått ut med en bild på Jimmy Åkesson så såra fyrfårn Skånes Europa jag tycker att express så så skämmas egentligen då de fick ju inord med skit för den där bilden som de har lagt ut med den där texten det var ju mängder med så kallade hatmögel ja, som var förstår. Det förstår ju inte hat men vad får de att folk uttrycka sin personliga åsikt. De kommer att förstöra valstugor och bränna flaggor och gapa och skrika och försöka stoppa mötena men det kommer att bli ja. en stor det kommer bli en mycket stor succé för SD i valet i september. När när de gjorde sån succé det är det bara en försmak vad som väntar i nästa val. Ja, ja, och sen så jag tal på SD jag läste en jag höll på att skratta åt som en skriven sida på Facebook att det här är att ta på 17 kvällen skodan som jag har fått ha ha ha skriva. Eh det var faktiskt så här att det var en artikel i en Facebookgrupp som jag är med i där det var någon som hade lagt ut där det stod det Fredrik Föderlay han är homosexuell och risk på riksdagsbanden som har blivit misshandlad flera gånger utav vänsterextremister på grund av sin homosexuella läggning det det har han faktiskt blivit på grund av just den orochoken och även att han är att han är att han är väl centerpartistian. Men han har först och främst blivit misshandlad på grund av sin sexuella läggning och så heter det att eh, välsexemister även om alla män rika väl men som sagt de är också ett exempel på människor som inte gör det heller va. I alla fall han hade då skriven debattartikel jag tror det var i dagens aftonbåt där den löd själ SD är ett rasistiskt vänsterparti. Eh ja hörs. Men den här den här hur, hur hur hur tänker man då hur då man kommer fram till den slutsatsen? Den här Feder Lay menar du? Ja. Ja. Ah. Hur alltså hur då man kommer fram till den slutsatsen? Det var ju någon person han Olly Espati, han han heter Espati va heter han? Ja, uh, ursäkta. Aspoti As As eller Espati heter han väl. Ja, ah, ja. Ah. Som hade som som vid ett tillfälle när han var led ledare för Ung vänster Anklagade Folkpartiet för att vara rasistiskt parti I samband med att Folkpartiet gick ut och kräver språktest För nyinkomna invandrare eh, Han skulle ju samtidigt inte komma och anklaga eh, Det gjorde han ju också Han skulle ju samtidigt tycka det var fel person Att anklaga Folkpartiet för att vara ett brottsligt parti Med tanke på vad han själv hade gjort den gången tid Han hade ju skänkt pengar till PKK Den kurdiska grillan då, som är terroristdämplad av EU så han menar ju inte rätt att säga det är en person säger eller vad det i alla fall han har ju då menar på att det heller någon sorts har ja, det snurrigt i huvudet på Felix Södberg var det är. men ja jag kan jag skulle skulle hålla med herr Ali Espaath i det det han är faktiskt lite snurrig föderai på den punkten. Eh samtidigt så förstår ju vad han menar men det är helt klart att han är definitivt ute och cyklar så jag säger Sverige så är demokraterna är ju det mest judevänliga partiet som finns i hela riksdagen och ett, jo, det är det då förmodligen kanske bäst det är totalt antirasistiska partier som finns i riksdagen också. Och att då påstå att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt vänsterparti, det är ju som att säga att ehm ja, vad ska man göra till möten? Jag kommer inte på någon riktigt bra liknelse, men det är, det är ju han... som att säga att att att, att Finministerns initiativ är ett demokratiskt parti. Ja, men alltså det är, det, de det är ganska stor skillnad på Sverigedemokratisk ungdom faktiskt, för att de är mer på den traditionella nationalistiska eh, sidan så att säga, mer traditionell. Ja det det är de de har ju de har ju står de står ju för en mer tra, mer traditionell nationalistisk syn av sitt moderpartier vilket jag tycker ja. är väldigt väldigt sant mycket och de har ju även också en stark ledare just av eh Kalles Kassestr Kassestrand. Kassestrand ja ja så var ju flera unga ryktade part kritik emot partileder i Socialdemokraterna vilket de, var nyckelt jag så konstigt heller va. Nu är SD har fått stora bidrag ut av Moderpartiet för Moderpartiet har nämligen köpt ungdomsförbundet för att säkra vissa vissa platser till till valet så att nu har de fått pengar för att SD har ju inte ja. fått har inte fått sina bidrag som som en organisation som de skulle ha rätt till också de har missat alltså som de andra ungdomsförbund får. SD-medlemmar då? Sverige får men inte de får har inte tillbörligen nekade. Ja, det var vilket parti Östergötlands är svåra tror jag. Ja, de har ju, ja. de heter de, de har ju gratis med medlemskapet. Men men ja. med, med antalet medlemmar som ett ungdomsförbund som också de har rätt till, till bidrag från andra ungdomsförbunden får men det blir de nekade det alltså. Jo, men det är ju ingen demokratisk inställning oavsett oavsett vilken partipolitik man bedriver så är ju demokratisk inställning nekiel parti och för förslag kvar de andra man i det här fallet som du säger då SU får indraget Hallå, vad heter stödet som hon får? Som ska få. Hallå. Vad vad heter det stödet som jag stud ska få? Det är ungdomsförbundet. Eh, uh, och okay, det det heter nåt i alla fall. I alla fall de har ju då fått inlägget då. Det är ett stöd som andra ungdomsförbund har fått och det är ju naturligtvis inte demokratiskt. Och vad är det för motivering? Ja, SD heter rasistiskt parti. Ja, Man hur många ungar har vi inte hört? Det är värst stora andra sen SD kom in i riksdagen 2010 och även innan det också. Och det här, det är löjligt att se åt att SD rasistiska parti det fortsätter yra till. Alltså människor som är verkligt förankrade ser ju vad SD verkligen är. Och SD är ju för övrigt det enda riktigt det parti som går ut efter de partier som går ut tydligt som är att de är ett vad heter det HBTQ-parti. Eh alltså de är för eh HBT-människor alltså eh homosexuella, bisexuella, trans transsexuella människor. Då. Eh men det det tror jag nog har ganska mycket att göra med det här med det här med islams synen på homosexualitet inom islam. Jag tror det har mycket med med deras eh med estetiskt så kallade intressen för muslimer att göra tror jag så att jag tror det har mycket med röra men det är ju intressant ja, hörr ja, det, det var ju den här SD-gubben där Karl Skron där var det väl som hette häst nånting som hade sagt att islam uppmuntrar till våldtäkter av kvinnor och jag har högt gjort en länk till filmer där islamiska andliga ledare berättar äh, till exempel jag hade inte med våldtäkter utan utan att i vissa lägen har man rätt som muslim att slå sin kvinna men till exempel får man inte slå henne inför barnen till exempel det, det är mycket nog regler kring det där. Men ja. det här var ju åtalet gällde ju alltså att islam uppmunter till våldtäkter. Men däremot ja, hittade jag den här så ja. Lust men jag hittade rösten. Ja, jag hittade jag, ja. jag hittade filmer alltså där islamiska andliga ledare berättar om hur att det är tillåtet att undervisa under med man följer vissa regler så får man alltså tuckta sin kvinna. Men det var jag hittade. Ja, och jag har tyll jag har också. Jag har läst någonting om vid något tillfälle. Det här var faktiskt, men jag minns rätt svåren i Island. Det lyder så att där det stod att sex är tillåtet normalt sett så är inte sex tillåtet i äktenskapet för muslimer eller in, innan äktenskapet för muslimer män. Ja. Om man har um, samlag i vad säga, så här så här så här felhål så är det tillåtet. Ja ja. Mm. Och det är ju lite intressant, men då var det en samlag som samlag egentligen. Men det här med att under vissa... Det blir ju väldigt, väldigt konstigt då. De här ledarna här berättade att man fick alltså, tukta sin kvinna, men måste följa vissa regler kring det där. Alltså man fick ge henne vissa slag och sådana här saker. Men det här var ju inga filmer som uppmanade till att de skulle våldta kvinnorna nej. inom islam. Så det har jag ju nej, inte det, hittat nej, var, ännu. Nej, det var det ju verkligen inte, utan det var, hela, var, ju, helt, det var ju bara frågan om att, att han... Eh, eh, sätta kviran på plats. Så han hade ju bevis för det han sa. Ja. Det var ju det var ju inte något snack om de saker men då hette det i tingsrätten i en tingsrätten så stod det så som enord annat jag spelar ju ingen roll om det som här säger det sant där innan han ska dömas i alla fall. Han får inte säga det. Nej, men men men, men alltså hallå då ska man vara dumma utom studierna som alla varit inne på också då. Vi skulle ju ta lite grann om EU-valet EU också va. Japp, det skulle vi. Vi kan ju mm. göra det nu, då. Socialdemokraterna och Moderaterna har ju gått ner kraftigt och socerna ligger väl kanske på 23 Eh, uh, ja, det är nånting sant ju. Ja. Eller 24. Moderaterna har gått ner till 18,5 och det är ju en mycket låg siffra. Ja, uh. jag tänker på valet i höst här hur det ska gå för gammelpartierna så att säga. Eh, uh, ja, så kan man ju börja fundera på. Kanske feministiskt initiativ kommer in i riksdagen med ett litet frågetecken. Möjligtvis kan John man... Dahl i så fall, om ja, han var jukes ja. svenska folket att rösta på. Eller ha röstat med och och i vilket tillstånd de som har röstat på på Ju, juni list och fem, feministiskt initiativ var när de bestämdes för att rösta på dem. Och juni listan försvann, Piratepartiet och EU. Ja, I, EU där. Då. Ja. Ja, det var det var lite konstigt här, tycker jag. Ja men alltså ni har inte fullt på den listan åkte ut de har ingenting att säga till om så att men du Miljöpartiet hade ju många år ett krav på att Sverige skulle lämna EU men faktiskt var det någon kongress där man de ändrade det till att de vill att Sverige var kvar i EU men att det ska vara ett EU-kritiskt parti så att de har ja. släpp, de har släppt kravet på att Sverige ska lämna EU men har du helt enkelt att att juniorister har släppt kravet? Nej, Miljöpartiet har alltså släppt kravet på att Sverige ska lämna EU, men det är ett EU-kritiskt kritiskt kritisk parti. Ja. Men Sverige ska ja, vara är kvar. Är det också om och det är Miljöpartiet tar ju någon annars än de eh uh, det är miljöpartiet ty ingen hemlighet att att de profilerar sig som medvetet ugångs största vinnaren vilket gör sig häftant bland annat. Jag läste om men, honom, sen jag sen läst där, ja på folk som röstar på Miljöpartiets skull egentligen. Ja, men jag läste om när då säger de säger att nej men det ja. de säger de att det säger de att att Miljöpartiet är för bra värderar. Jaha men vilka värderar då? Miljöpartiet har är ju som jag har sagt för i all allmodet ett rent sakfrämsparti som inte vet vilken fot och ska stå på riktigt. Och sen när de då kommer med ett miljöförslag som är bra ja då är det helt uppåt väckan då går det inte att genomföra i alla fall. Näbbigeslag var med i partiet. De är, de är, de är så extrema sådrut. Näbbigeslag var med i partiet så avslöjdes det att han körde en, en gammal bil som inte alls var miljövänlig. Bara som ett, exem ja, som ett exempel alltså. Ja. Det, jo det det det är det, det stämmer ju. De här de här du de vet på lyckan på han P Peter vad heter han? var det inte på 80-talet som de, de de kom igen en gång där med den där skandalen med den där, den där massa selar som dog men det var inte miljöförstöring utan det var andra selar som kom som hade virus så det hade ingenting med miljöförstöringen att göra så att säga ja, sen dess har ju selarna ökat i det i området så att det hade inte med miljöförstöringen att göra utan det det var det var de hade förfalskat det hela med de här seldöden som var i något område vi pratar om det här som hände i Norge nu va. Ja, det var inte ja, det, det var extrem som fick miljarder emigrera från Norge för att få folk så döda och på grund av råsvält. Ja, selarna dog berodde inte på miljöförstöring utan det var andra selar som hade virus som kom i kontakt med de här selarna som sen dog och sen har de sen har det blivit ännu mer selar så det var till en period sen det var en virus som gick där men det har ju ingenting med miljöförstöringen att göra som Miljöpartiet hävdade under den tiden. Nej, nej, absolut inte, men det hör som men, eh, man man struntade i fullständigt i att folk hade det sättet selarna dödades på. Det var ju många själar som inte avlidit ens utan de floddes levande. Och det är ju en min sak och vidare i överträttningsprotokoll. Jag, jag har ju sett till exempel dokumentärer som som eh, amerikanska juristsaktivister har, har tagit sig in på på på amerikanska Silverheavs farmer eh och och filmat och och lagt ut på nätet och eller vad det var med dokumentär där de menar de har avslöjat en typ av djurplågi som alltså de de de människor som försvarar det här de de de, de, de, de är inga människor i mina ögon de skulle utrat utsätta sig för samma behandling emot för att se vad i bak kula. Jag har liksom sett eh, fil, i, i inslag från från såna eh kallsfarmer där där där, där Silverö var inte dödas alltså och de som dödlas de trampas ihjäl man står trampa på deras huvuden så att blodet rinner ut genom deras nässpårar och ögon tills de dör och sen när man tror att de är döda ja då förlorar man uthåll och upptäcker man att de verkligen lever men man får huden av dem i alla fall och de lever. Alltså det här det här är alltså känsliga tittare varnas för det. Här. Jag kan tipsa om en film som jag har för över tempo som heter Cid från 2007. Det är en rysare. Eh, handlar om en massmördare. Alla av har avsett att den här filmen Hannibal den här om Hannibal Lecter när han när han muttisar. En liten värre variant på på den filmen. I början utav den filmen så är det eh inslag från dessa så kallade dessa djurpälsfarmer stampar amerikanska silver silverrävar där man gör precis de sakerna som är utåt sett beskrivet. Känns jag tittade varnas för det det, det stod med i filmen också när man ska se den. Känns jag tittade varnas. Och det här är alltså fruktansvärt otäcka ser film eh, den otäck film på grund av det som hände i början just den grejen. Sen har jag också sett en dokumentär ifrån de här farmarna och jag jag, jag jag såg ju på våra TV4 det var måndag så illa så efter bara 20 20 minuter så var var 15 minuter så så bytte jag väl stängde av TV:n och bytte kanal jag jag klarar inte av att se på det. Och vi vi människor vi vi Ah jag fattar inte alltså det jag, jag förstår inte hur man kan göra en sån sak mot mot en någon Ah jag jag förstår det inte. Var Men de som gör sånt de ska utsättas för samma behandling men man man ska det tar det när man gör med silverdamm när man tar tag när man gör ett snitt och så drar man av pelsen på dem med, med hanska grova hanskar skär man av på snitt. Eh det var också sett och det är inte fake utan det är sant. Jag tycker att man ska göra likadant på de människor då, som i arbetar med sånt här. Jag, jag tycker att man ska göra precis likadant på de människor som så tycker jag att det är bra att att, att det finns såna här fall. Jag jag tycker att man ska om jag får säga det i råd så tycker jag faktiskt att man ska ta man, ja, jag tror ni förstår på att ungefär vad jag menar man vad ska göra samma saker. Det är alltid det går ju inte att dra hur dåliga människor de då, man kan ju förlåra dem då istället säger det måste jag säga det är själva programledare men jag måste få uttrycka mig i det här fallet. Okej, okay, nu måste jag gå in här och säga så här att nu är vi också ute på Stockholms Närradio 88 MHz mellan klockan 18.00 till 18.30 varje lördag gäller Hornet Sverige vakta ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har dagens datum den 7 juni 2014. Kulturföreningen Jallarhornet box 42021 12612 i Stockholm. Plus Girokontot är 634252-1. Besök oss på internet jallarhornet.tk, sverigekanalen.tk. Vi jobbar en halvtimme mellan 18 till 18.30. Vi är med oss Karlbstripan. Vi har vi tagit upp i livesändningen här på Sverigekanalen. Ja, det det sist då som jag tog upp det sista som jag tog upp, här, vet jag inte om jag vill ta uppbäg och typ hela måndag så dåligt när jag såg det mer så kan så skriper det. Det här med det här med skansen till exempel som som dippot som var där. Eh uh. mer med, med färger människor från Afrika som höll på med massa hiphop och dynga på skansen på Sveriges nationaldag. Det är ju upprörande för många alltså. Tro många äldre reagerar mycket negativt på såna där saker. De är nog inte alls så positivt inställda till det hela. De undrar liksom vad vad är det här? Vad vad är ja, det? Alltså så. Vad vad är det här att svensk television håller på med? Eh uh, ja, man håller ju egentligen på att visa att man inte vill ha någon Sverige i princip på när man, man man man vill ju definitivt inte åt tillbaka som Sverige som ingen går, det är helt klart, men vad gör man då? K jo, man ser till att förstöra Sveriges nationalsång genom att plocka in hippoballans grepp som inte har hemma i Sverige överhuvudtaget och som det hämmoskanst till exempel. Det hörde ju Kent Andersson i Fisksetra där att det var 40 år, 40 års jubileet av Fisksetra och hela hela gården där var det var Höllundby de på och grilla och massa hiphop gubbar där. Alltså det det måste ju folk reagera på verkligen och likadant alla äldre som var på Skansen måste ju undra liksom här kungen delar ut priser till de här for, folkdanslagen eller vad heter det folkspelarna folkmusikerna men de fick inte spela någonting. Är det va sjörklort det var sjörklort att ska de dela ut ett pris man skulle mänskor ska ju få höra vad de spelar annars över i medlingsöst och dela ut pris tycker jag tycker Och där med hiphop till exempel det kommer ju inte från Afrika heller du, Nej, det kommer ju från USA. Det finns något som heter Gunstrap, varannan där borta när de ja. sjunger om att man ska döda folk och så vidare. Ja, bögar. Det finns fläckmoppar i Sverige som kör någon sorts variant, men de har inte blivit fördömda, utan tvärtom har man hyllat dem. Det finns ju eh, texter. Och, vad, ja, vad heter han? Timbuktu, han som jag brukar kalla för Jason Diarré. Han kallar <laughs> ju Jason Diarré då, men jag tycker Diarré är lite bättre. Alla vet ju vad Diarré är. Ja, det är det. Ja, nej men i alla fall han har ju gjort någon sorts stryk då. Han vill han fortsätter att propagera för indirekta mordförsök på Socialdemokrater och och han han han gjorde ju faktiskt en låt om jag minns rätt i samband med EU-valet efteråt när han när han spydde gall över de så kallade högerextrema framgångarna i i valet. Men vad då högerextremt? Högerextremt då inte. Sverigedemokrater och Högerstäm. Svensk frånskarsal Högerstäm. Vad är det som är höger då? Är LPD, ja precis. Ja men om man om man är emot Vad det är LPD, så rationaliserar sig som man man stämplar folk som högere, man man man säger aldrig varför de är. Ja, om man är emot kommunismen, då är man höger. Det är det som är. Ja, då är det ju många personer i Sverige och större i Europa som är kommunister, då är det så finns det ju folk i Ryssland som är höger också. Ja, då alla som inte vill ha ha någon kommunism, så står på den och samtidigt om Ryssland står var. Alla är emot kommunism spänd och är man höger och då är man högerextrem. Ja, och och och, och, och, är, och är du är du är du emot invandring då är du nazist direkt liksom det. Och så snackat om det hela om alla människor lika värden. Haha. Alltså när man leder helt absurt, det är helt ja. absurt. Det finns liksom ingen mölla nånting, det är det som jag tycker är intressant. Antingen så är du det eller också är du det. Man har aldrig tänkt på att en person kan vara båda sakerna. Ja, man kan ju ligga i mitten. Jo, ja, men det, det det finns ingenting så här som heter det idag utan det liksom, är liksom antingen så att antingen är du nazist liksom är, är du liksom är, är man liksom vill man minska invandring då är man nazist. Vill, vill man vill alla rasister eller, rasist eller fascister eller vad mer ja och och, och, vill, och vill man och vill man, vill man att det inte ska finnas någon gräns för invandring då är man människovänlig ja men men, okay. men fascismen till exempel då vill de de har väl lärt sig införa korporativism men som det heter att man skulle dela upp samhället i olika a, arbetsområden vad heter det där korporativismen och det är väl ingen som vill införa sånt i Sverige Alltså yrkes uh, det, istället var, var, var är, var är istället, för ist, istället för riksdagen så skulle man ha yrkes yrkes uh, de olika yrkena skulle delas in i olika grupper så att säga men då skulle det bli bråk mellan de där, mellan de olika grupperna istället tror jag. Som Per Ängdalen ja. och nyanska rörelsen ville så att säga korporativism men det var alltså yrkena som skulle beronade på vilket yrke du hade så skulle det ingå i olika korporationer. Du vet vad korporation är för någonting. Ja på tunna kör. Ju وس kan man se många företag som heter corporation McGregor stå. Corporation. Konsum är väl kooperativt va? Kolp. Eh det, det kan så våra och ja. jag inte som jag sagt jag är lite dålig på ju så kooperativ men okej okay, nu har jag fått en men lite fördom. Men att att kalla människor för fascister liksom de som man så vill införa korperativismen då och dela in människor i olika yrkesgrupper som nysvenska rörelsen ville i Sverige på sin tid med Per Engdales spetsen. Det är ju ett ja, helt, det är ett helt det är ett helt felaktigt ord att använda ordet fascist alltså. Det har ju ingenting med verkligheten att göra överhuvudtaget. Ja, alltså de som använder ordet fascist, de som är PKI, de är fascister själva. De vill inte att alla människor ska få tycka och tänka vad de vill. Nej, och inte... om det är ingen så kan jag lova er så att att de skulle citeras att om det nu går Nej, det går ute då i Dalen, Sverige men i USA har jag hört att det, att det går. Man skulle de plantera in chip som skulle citeras så att man fick tänka på ett annat sätt eller det här är liksom en liten utopi. Jag tror inte att det sker så i USA helva man börjar fundera ibland va. Man bör inte använda ordet fascist mot någon egentligen för att det har det göra med korporativismen att man ska inte ha någon riksdag utan det ska delas in i olika yrkesgrupper. Alltså beroende på vilket yrke du tillhör så tillhör du din du tillhör din korporation inom den yrkesgruppen. Och det menar jag så att de här motsättningarna så finns i samhället mellan mellan med olika de kapitalister och, och arbetare så att säga de de motsättningarna skulle ju fortsätta i de här yrkeskorporationerna istället det skulle inte bli vad samsmeda mellan de som har, som har högre löner och de som är, har står lägre alltså det är en enorm kly, klyfta idag Ja ja visste det som har så otroligt alla människors lika värde att man ska hålla beroende på vilken typ av jobb man utfört tycker jag och det är två annat också tycker alla i alla fall vettiga människor kan tänka sig. Det var inte som feministiskt initiativ helt enkelt som vill utrota män på alla håll och kan inte. Det är bara att de kan inte säga det rakt ut när de har tagit upp det på medarna i och för sig. Eh så är det ju svårt att säga då att att jag jag tycker också att alla män att, att både män och kvinnor ska ha samma lön. Men det går ju inte att säga att att riktigt liksom så att om om kvinnor utför ett bättre, eller äh, vi kan säga män då. Om man utför ett bättre, vad åt vi pratar om jämställdhet nu. Om man utför ett bättre arbete på ett ställe och och och och, och, och kvinnor är nere på en lägre nivå, vad ska man säga, arbetsmäss? Ja, ah, nu blir jag fel här, det här blir fel, vänta. Jag ska ge för det. Ingen staker de där tjejerna. Jag såg ett två kvinnliga poliser en gång på Stockholm central som skulle brota ner en 2 meter lång gubbe som var mycket våldsam och berusad och det det gick helt enkelt inte. Han var han han de de fick inte. De var ju korta och, och småväxta alltså utan det var ju förstärkningen som gällde med riktigt riktiga poliser som var 2 meter långa och svarta handskar och muckler alltså tre fyra manliga poliser. Det här var ju en riktig stor bus och han var ju mycket våldsam. De här två kvinnliga poliserna hade inte som de han han skulle kunna dragit ner honom på på på, på plattformen direkt. Ja, de gick ja. inte de vågar inte ens försöka och få ner honom på på mitt handfängselet alltså. Det, det gick ju inte bara. Ja, det blir blir blir lite konstigt egentligen. Ja. Och nu ska man börja också med invandrare polisen till exempel i de här förorten här liksom men de de hatar alla poliser det spelar ingen roll om polisen är svart eller arab. De hatar poliserna och vill döda poliserna i de här förorten alltså helt enkelt. Det är Jag jag jag kan ju visst mån det det jag misstänker är frågor om det är väl att de plockar in männsjor som kallas då invandrare och kun eller beroende på vart man kommer ifrån naturligt att man kanske sätter en muslimsk polis herre Jesus i faserna som du sa jag nästan innan men jag tycker att muslimska poliser ska inte finnas löskrollar mig de inte. Det är lika fel om det är in eh, alltså det har ju med religion att göra då. Jag jag tycker man ska man ska inte blanda in religion i, i arbetet överhuvudtaget. Jag tycker inte man kan inte tämma ut alla människor inom en religion nej, till nej, exempel nej, nej, att, att de flesta bäsa. de flesta som är muslimer de är inte de är inte de är inga terrorister och sånt. De lever ett helt vanligt liv så att säga och och, och, och be, be sina böner och oh, oh, oh. Absolut, absolut. Nej, men det fin det finns farliga personer inom där ja. religionen helt och ja, men, även i Sverige. Jag undrar för det jag tänkte på att om man säger så då om man plockar in en en islamist då som polis i ett invandrat område som till exempel Rosengårdsarehus, så är det var inte svårt att räkna ut vad som kommer att hända då. Det det är en sån grej jag syftar på till exempel. Och sen så finns det faktiskt att det är faktiskt så att det finns muslimer som inte är islamister, men som stöder extrema muslimer ändå va ja, jag läste att ja. muslimer inte inte men jag dömer inte man jag dömer inte alla människor han, jag, muslim, jag har då blivit upp alla muslimer och all liksom. Det här riktigt. det här det här med att bränna upp bilar till exempel det drabbar ju många invandrare alltså det är, det är inte riktat mot mot svenskarna för de som får sina bilar upprändda i de här områdena är många gånger invandrare och jag läste om en stackare nu som hade tagit ett stort lån för att köpa en bil och bilen brann ju upp och ja. han måste ju betala sitt lån nu men bilen är ju borta så att säga den har ju brunnit upp. Men lånet ja, halt lånet halt. Lånet står kvar va. Lånet han tog måste ju betala så. Ja, vi är ute i sändning. Ja, hej, det var Kent igen. Tjena, tjena. Ja, ni hör mig. Jag är ute i sändning då. Ja, du går. Nej, jag skulle bara vilja säga så här att här skulle ju alla nu som är multikulti anhängare, de skulle vara i Fiskis nu, 40 års firande. Ja. Och här, är, här hänger nu röken från grillosen så man kan inte vara ute på sin balkong eller någonting lite. Hör, har du hört livet påföljande här nu? Ja. Ja, det är grekisk då vinter och så då dunkar och dunkar och dunkar. Ja. Ja. ja. Vilken dinga. Ja, jag menar alltså det det har ju inte ens på sig med multikultur. Jag har bott här sen 1980. Ja. 1980. Ja. De hade de internationella fester också. Ja. Då var det grekisk bossoki, det var latinamerikanska såna indianing som spelade ja. panflöte och det. Ja. Ja. Ja. Idag har allting reducerats till en skåtkaffre. Eller araber eller inga. Men allihopa sjunger på engelska, amerikansk hiphop. Vad fan är Multikulten vägen då? Det är bara så att det finns... Ja men Jesu är ju bara borta då. Men det, det finns inte ens en äh. Multikult. Utan nu är det någon rasblandad gäng. Med svenska mammor och så utrikes födda äh, pappor. Och så är det barn och barnbåter. Jag, jag, jag, jag de som kommer ut 60 till 60-gottet. Men enligt er att jag misstänker att det syftar på är att göra det. De har skått under mer hiphoppapper. De ska inte sjunga på engelska. De har skått där som 1980. 1980 då dröm inte rat hon alla fester också. Ja. Då det grekiskt, och så, och det var det grekisk bosocker och var latinarna. Precis. Ja, ja men det, det är ju det som är så otroligt tråkigt att det ska vara på det här viset. Men ja, sen jag måste ju kommentera era prat till exempel om polisen. Jag menar en polis det är någonting som går i en uniform som har rätt att bära vapen. En polis kan ja. vara 1,50 och en söt blondin på, som väger 50 kilo. När hon säger stå, sitta, ligg, då ska du göra det, annars blir du skjuten. Eller tåg... en sån här ja, pepparspray. Att, uh, vissa personer struntar i det hon säger och ger sig på henne kanske, och då måste hon ju skjuta. Ja, de har ju spray också. Ja, och det, det är det jag menar på att polisen ska och, och, och, och inte behöva hålla och, och, och på att brottas med folk. Då skjuter hon, då är det världens värsta människa som ska döma hushållskastiskt, då skjuter ja, hon inte, då, då dör hon, vilket var alternativt. <gör> ja, men alternativet är helt enkelt det att när en, en polisuniform kommer, oavsett vem som är i den, oavsett om polisuniformen nu är svart, vit eller orange eller vad det är för någonting, alltså den som innehör uniformen, den som ger order, den ska du lyda. Och gör du inte det, klart. då råkar du jävligt illa ut. Aj, ja, självklart alltså det är ingenting att diskutera det, det, det, det, det, om utan du ska underordna dig i polismakten för det är bara de som ska kunna i order och liknande. Och sen måste jag ställa frågan där ni pratar om, vad är höger och vänster? Ja, ja. höger, det är väl ganska en enkelt, alltså han har ju helt rätt i Gunnar att det kommer från den franska revolutionen och de satt till höger och vänster i ja, kungen. Ja. Men ja, trots allt så är det ju ändå så. Om man är höger, då är man ju för de fria marknadskrafterna så att säga. Ju mer är uh, Smith maneser så att säga, så ju friare man är du behöver inte ha en reglering nåt utan en osynlig handen sköter allting. Ja, men monopol är inte bra heller. Se på se på järnvägen till exempel, de river ner kontaktledningar varje enda vecka här är ju total stopp i tågtrafiken och ja, Men vi har oss. ju inte monopol längre. Nej, det blir inte bättre. Jag jobbade på Gamla statens järnvägar, det var inte bra då heller. Vi köpte pendeltåg som heter X1 eller de klarar inte den svenska vintern till exempel. Det var ju totalt kaos. Nej nej, det är det totalt. Men också tycker jag att det är lite fel att blanda ihop korporationer, alltså det fascistiska systemet med det amerikanska ute i korporative, för det betyder ju företag på amerikanska. Jaha, det, det är bara det. Så det ja, så det har ju liksom inget gemensamt Nej. med korporativismen och korporative amerika. Men, men, men Sverige har ju varit ett fantastiskt land, sedan jag har sagt en gång tidigare... Ja heller, se, se på vår järnväg till exempel och river ner kontaklingar ja, en enda vecka här. Ja, det blir rundgången när jag pratar. Men jag ska bara säga att, kom ihåg när de italienska Nej, gästarbetarna de gjorde en film om det som gick för många år sedan när de åkte hem till Italien och sa om så här här i Sverige, det var här som fascismen fungerade. Vi hade en stat, vi hade ett oerhört starkt socialdemokratiskt parti som tillsammans med fackföreningarna och kapitalet kunde få samhället att gå framåt. Då var Sverige ett ras-omogent, kultur-omogent, traditions-omogent land. Men det, det, det, det jag menar när jag säger fascister är det att jag menar att människor ska få tycka och tänka. Nej. Men Sverige har ju varit ett fantastiskt ja. land. Ja, och sen kan man ju säga man, så här att, ja, att... Ja, heller, se på, se på vår järnväg till exempel. Ja, nej, det går ju det runt här alltså. Det går ju runt här alltså. Det funkar jag att det funkar inte ha någonting på i bakgrunden. Nej, där. men när jag håller, när jag skruvar av min radio så blir det ju så att jag hör mig själv i luren efteråt på något myskovis. Du ska du ska inte ha ja. du ska bara lyssna i telefonen. Liksom. Ja, jag lyssnar på telefonen va. Ja, men i, jag, i, jag hör mig själv i alla fall prata till i jag hör mig baklänges jag hör mig själv prata det jag sa för en minut sen. Ja, ja hör du också hör du? Jag kan lite. sänka ljudet igen på teori ja. mixen här. Men, Nej, men säga... alltså fascism fascist kommer ju av ordet fasce ja. och det kommer från det som var det i romarriket. Det var ju liktornerna. Liktornerna hade alltså ett spöknippe med en ja. dubbelyxa inuti. Därifrån så kommer ordet fasce det alltså. Och det var polisen ett... på sitt på sina uniformer också va. Ja, men då hade visste jag faktiskt inte. Ja, de har, har de? ja de har det där fasces. De de har... spö... Det kanske borde visst. Nej, det så där då. Nej, uniformerna har det där det där vad heter det knippet som du sa där är spörknipp. Ja, precis som eh uh... en Vasa-skärva. Ja, Välkommen det... Gustav Vasa-märket. Ja, det, det. det var ju just en ja, man kan säga han var den första fascisten då om man ska gå efter det. det. Jag kan inte tänka ner det. Men här är ju också nånting. Nu firar vi nationaldagen igår. Ja. Och ja. det märkliga är att när historikerna talar om så säger man så här att Sverige har ingenting att fira i form av andra länder som har gjort en befrielse. Men det var ju just ja. det som Sverige är. Ja, är Gustav Vasa, han var ju ungefär dåtidens Che Guevara. Han var ju ja. alltså en upprorsman mot makten. Sverige ja. blev ju av med diktator Kristian, den andra, som kallades för tyrann. Ja. Som ja. mördade 20 stycken utav eh, eh, Sveriges adel på den tiden. Det kallades för Stockholms blodbad. Ja, så visst har Sverige ja. en någonting att fira. Ja. Det gjordes. Men däremot kan vi säga så här att det var ju inte Gustav Vasa som skapade Sverige utan Sverige blev vid 658 med freden ja. Roskilde då blev Sverige Sverige. Ja, ja när de, de när de södra de, landskapen in gick de, i den kränkas för att de brukar göra precis som du säger att Hammarbo är förbitna för att de som det Gustav Vasa störde. Det det har ju inte tog jag många år. i motsats till svensk nationalism. Ja just det men han var ju som sagt han var ju en upprorsman. Som drev undan ja, sen, förtryckaren ja, Krishban. Som kallade sig Tyran. Ja. Ja, ja, just det. Ja, och det är ju det, det, det, det, det som också, jag tycker om. Det, det är ju det som jag tycker om. Vi har ingen nation. Varför ska vi fira någonting som vi aldrig har haft? Och det är ju det kan man behöva Sveriges Sverige nationalsov. Varför ska vi sjunga Sveriges nationalsov? För det, det som säger, den är ju ett... Vad heter det? Lavligt förut nationalsova. Du ja, det är i norren också. Jag tror det. Ja, det är det som säger. Det fick för dig på att var så Sverige. Fast då det är inte ett, alltså, de, det är en, en sak och tycker jag i norr Sverige och så görs svårt. Svårt att så och och svårt att komma iväg. Men då ska man vara så kort då någonting och komma. Det går inte komma bort nu. Till exempel jag vill gå till Davos. Då kan man då kan man gå upp varje varje eller chatters och. Då kan man då precis allting och var ända landet i hela världen. De ska måla på akvet. De ska måla det är ingen som har kommit på tanken att haka på till exempel Burma, eller Kina, eller Turkiet när de var 1700, vad är det sådana situationer? Ja, men Turkiet, alltså de flesta länder, Tyskland vill vi inte Tyskland förrän 1871, det är ett oerhört eh, Modernt land i såna fall. Norge blev ju ja. inte Norge för 1905 fast Norge gick som fune sen då. Men vad som sjungs, jag vill leva ja vill dö i Norden. Det var ju just från Norge och Sverige Norge och var en union då. Och, och, och och, och, och, och, och, ja, union, ja, då Norge blev ju en ett fri land 1905. Va? Jo, men men när man gjorde nationalsången så var ju Sverige och Norge i en union. Jaha. Åh, så sant. Ja, och det är därför jag vill leva jag vill dö i Norden. Jaha, och därför sjön så. Ja, och därför är det jag blir idiot det ser hur han Jan Hammarlund den här kända riksfiken. Han påminner ju mycket att om han skulle byta ut jag vill leva jag vill dö i Sverige, då rimmar ju inte Sverige. Det heter ju Norden och jorden hänger ju ihop för det ska gå ihop. Om jag byter ut jorden också, fråga till då frågar jag till vad då då? Ja, precis va. Världen. Ja. Tycker jag Värmlandsången tycker jag vi ska ha i stället, den här Värmlandsvisan, du vet. -Värmland, ja, men jag tycker att land är välsignade, är väl den finaste. Ja, jo, men den är väldigt vacker. Men då får man ha den på ett visar. Varför är inte Sveriges flagga? Ja, Gud är med oss, Gud är med oss. Land är välsignade ja. med Jössi Björling, kanske? Ja, land är välsignade är ju den finaste nationalsången av dem allihopa, men nu har vi ju... Men i Sverige blir ju mindre och mindre Sverige för varje dag som går i och för sig. Ja, jag tar ja, det här som hände i går till exempel. Händer det hände ju inte bara på Skans, skans det hände inte bara i Sverige till exempel. Men det var ju likadant ja. om ni tittade på Norges 200-årsjubileum. Ja. Vad, vad var, var det där för någonting? Ja. Där sjöng man liksom, istället för att sjunga någonting norsk så sjunger man Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja. Uh -huh. Va ja. Vad hette han som gjorde den låten? Happy uh. birthday. Clifford, då? Nej, nej, utan det var ju någon, det, det var ju congratulations du tänker på Jaha, det har jag Happy birthday, det är ju någon utav de här eh, Lionel Ritchie av någon sån där som jaha. har gjort den jaha, jaha, jaha, jaha Men liksom, varför ska Norge sjunga happy jo, birthday to you? Ja, jag tror jag, jag vet you. vem du menar Jaha ja, Jag tror jag happy, vet jag vem du menar Ja, men du, du känner igen låten Happy birthday ja. to you Happy, happy, birthday. To oh. happy birthday Ja, och jag känner igen den ja, men inte Happy Birthday to you, det är ju en annan Happy Birthday to you, det är ju en annan låt Men happy varför ska liksom Norrmännen förnedra sig då? Och jag kunde ju inte tro, nu när norska Främskrigspartiet sitter i, i regeringen ja. Att det inte bara varit en bättre nationallag. Det har väl aldrig varit en så usel nationallagsfiran i Norge som det är 200 års jubilev. Det var ju Stevie, en sån... Det var, ju, ja, det var det en sån... <styr> det var norska framtidspartiet hållit på med och inte så det var det ett glåparti. Men sen de, de fick något till att säga till och så vet jag inte att det var jag det. Var inte. Det var Stevie Wonder som gjorde den där va? Stevie Wonder, det var alldeles rätt. Ja just det. Ja det är okay. så. Ja Aha, var det han som de sjöng på, på Norges... På Norges nationallag va. Det är väl ganska märkligt. Ja. <tryck> För det första styr åndrar han med kvann, och, och från andra så är han... Uh, färgad. Ja, och, han blir färgad. Det blir lite större ut, och det är ungefär som Adam Théns, den andra hiphopparen, den andra, de andra, de andra typen som skulle sjunga såhär som så och så. Eller som äh. den här versionen som slå att han har sjungit, som man så blev <siktas> så hyllade. Jag tycker den här är helt såhär förjäklig, va? Ja, jag vill leva, jag vill dö i Sverige. Och det är ju inte ens... Han fungerar ju inte ens i rätta såhär. Ja, det är ju inte ens men, i rätta på just det ordet, utan det är ju även också den så det som så framför då här i skolan så det är ju anledningen att du aldrig har vågat börja sjunga och så fortsätter det det är synd för att så här fast så tycker jag och så tror jag kan ta ja, jag ger dig år du i Sverige ja man alltså och säga så att det är sjukt de här person som slåtar vad vad är det för fel om vad var, varför kan du varför kan inte du kan ha gästa och sjunga åt oss då Ja det var ju mycket bättre ja ja, faktiskt. Men våran, uh, det är, kung, är ändå kungen, han, liksom. Han är inte lika världsbrönt som Slatan är. Det är Nej, väl det, och det här är väl Volvo-reklamen i och för sig. Och Volvo är ju inte hans vänster, det är ju kinesisk. Ja, han sker sammanställning som Slatan, fast på ett helt annat plan. Och då tycker jag i alla fall att han är mer lämplig och... och, och liksom, Okej, okay, Slatan åker upp och visar sig upp sig i fotbollssammanhang olika delar av världen. Kungen åker också ut och visar upp sig ut i världen. Jo, men, Fast, jag jag talar så då. Och jag grejer med att argumentet är så här helt långt. Fast potentiellt. Det är ju där är ju faktiskt en företagsreklam och det är ju inte någon svensk lag. Det är ju Volvo som är äh, reklam. Ja, och det och Volvo är inte svenskt utan kinesiskt. <laughs> ja. <laughs> så det finns är det inte så så mycket olika reservationer från. Ja, det, det Nej, är ju som... Volvo är klart för sig och Volvo är ju sen alltid ju kinesiskt. Han behöver rum häråt till alla folk. Liksom, det det kommer tillbaka, hörru det. Ja, det ja, tyvärr kommer det tillbaka lite grann men jag tror att det är våra bidrag som lockar de många människor till Sverige inte det våra olika generösa bidragssystem som vi har i det här Nej. landet. Nej, jag tror faktiskt inte att det är det som är där mot jag är mer ring pet. Jag har varit med två gånger och sagt detta och jag får aldrig det är aldrig någon som ringer in och håller med mig alltså det finns de som kan jag ringa jag hem åt sortsallå det finns någon som ringer hem till mig och säger så här att eh, det var bra sagt men ring inte ring pet för jag är ju frågandes att om vi tar till exempel, vi vänder på det, det har jag kanske sagt en gång tidigare. Men om nu svenskarnas parti, svenska motståndsrörelsen, skulle gripa till vapen, mörda 200 stycken eh, rinkebybor och bränna ner alla hinduiska tempel och synagoger i Sverige och förklara ett endbas, lutheranska religion ska det. Vilket jävla liv det skulle bli i Sverige och allihopa skulle kastas över det här en parti. Men det är just detta som händer i Syrien. Man har en regering, Bar al-Assad kommer ja, att ja. ska man inte försvara sitt land mot de som kommer utifrån och fullt på landet. Det är aldrig någon som ringer in. Vad är det jag sa? Hallå. Ringa en en för för det är ju bara så det är faktiskt. Det finns då de... på ah. visa ah. punkter i alla fall. Vad sa du? Det är ju så att eh, i, i det i fallet så den där typ när man andas syre för exempel i när i, jag, i, i vissa fall när det är syre så är det helt knäpptyst från det där sanksystemet tycker jag. Jo ja, men ska inte ska inte en syrisk man som är i åldern 18 till till 40-50 år ska inte alltså stanna kvar och försvara sitt land och följa regeringens order. Är... Ja alltså han han ska han ska ta, han, stå, han ska, ska, ska inte vet ni ska inte han man gör det. Varför ska, ska då två då två val om, om du är en syrian? Antingen så försvarar du landet tillsammans med presidenten eller också går du med i motståndsrörelsen som, som skjuter bort presidenten. Ja Varför har ju aldrig några nationalisgrupper i Sverige framför detta? Varför ska vi ta emot flyktingar? De är inte flyktingar, de är desertörer. Ja, det är det jag tänkte på. Det stämmer. Ja, de och varför använder det ja, inte, vi, ja, vi, inte Sverigedemokraterna till jag jag exempel av det jag jag argumentet? Nej. Varför ska Sverige ta emot män i, i krigsstugliga ålder som kommer hit och lämnar sin familj, sina, de sjuka, de fattiga, de handikapper, de här krigsinvaliderna och få komma till Sverige och få lägenhet och bo, alltså bostad och allting. Men de ja. som är kvar, nej slutar ta emot desertörer. Ja, det stämmer det. Det är alländ det som argument när ni skriver era insändare och bloggar och såna saker. Sverige ska inte vara ett land för desertörer. Nej. Ja, alltså ja, helt kalet. Ja, ja, då får jag tacka för mig och så ja. imorgon ska jag i alla fall åka till Täby Kyrkby på en spelmanstämma och lyssna på Täby spelmansgille. Aha. Och jag, jag skulle hoppas att det var lite flera så kallade nationalister som stäm, ställde upp på den på den svenska kulturen som omneken är svensk. Ja, ja. Alltså och inte bara spela eh, punkrock och hårdrock för den är fan inte svensk utan eller alltså jag är eftersom jag är 61 år och var 17 år när Black Sabbath och så slog igenom. Men alltså det var ju ja, det bra på sin tid. Jag har skivyllan full med de här gamla skivorna. Men fan det här det är ju 40 år sedan. Tänk dig själv liksom när jag var 17 år om någon ska det kommer fram och lägga fram en skiva med Hilmer Borgling då från 1937. Det hade inte jag tyckt varit så häftigt då. Nej, Nej, jag förstår ju det. Ja. Nej, men det är bra. Vi får se er så. Nej. Må så gott. Nej. Okej, hej, hej, hej, hej. Ja, det var kantare. Då hoppas jag att det är några fler lyssnare som ni har in det så att det blir lite drag i programmet här. Nej. Eller vad tycker du? med mikrofonen igång här, men jag måste säga att vi vill avsluta sändningen på Stockholms närråd, det är alldeles snart och kommer bli bortkopplade klockan 18.30 och eh, Kent Andersson och Karpstripan var med här, vi kör nästa lördag klockan 18 ni kan följa oss också dygnet runt på Sverigekanalen Sväbradio vi kör live varje lördag från 16.30 sverigekanalen.tk eller bloggen jalarhonet.tk Jag räknar ut att vi ligger alltså på över 2000 lyssnare per månad och en del då kan väl passa på att göra reklam för mina tre bloggar om det är någon som är intresserad då. Den första är på möttbloggen och adressen till den är www.carpstrypan.möttbloggen eller eller någonting sådär man söker på carpstrypan i alla fall så hittar man alla tre bloggarna om man söker så det är väl möttparentes-näststreck carpstrypan va ja det är det tror jag oh, ja, ja. Och sen så har vi den här karpstrypan www.karpstrypan.blogspot.com Och sen så har vi www.karpstrypan.wordpress.com Men det är tvåan som jag är mest aktiv på kan man säga det är att det som ni kommer tillbaka tittigare telefonen är inkopplad så att säga men när er telefon är borta nu så verkar det inte komma tillbaka någonting men det är såna tekniska saker som man får räkna med att det är lite konstighet med internet ibland. Men det var ja. kan det var kan inte Andersson där och de hade massa hiphop i fisksetra idag så det tyckte han inte var kul. Ja jag gillar inte hiphop överhuvudtaget och tåget och oavsett om det är svenskt eller amerikanskt eller engelskt eller vad sjutton så det är inte musik i mina ögon. Nej ja, men det det ja, är det det är inte musik där alla år finns en ska det ska faktiskt en enda hippopotamus verkligen är musik och denna denna svans går den heter Nu var det Julian med, ja, med ja, de här Ja, ja, just, just det. Den, Men, det, det. Där sjunger de faktiskt låtar på några hållder, nog i alla fall. Det ska tydligen de finnas där så att säga nationella grupper som har börjat med någon slags nationell hiphop också. Har du hört Ty, om det? Tyvärr jag och den typen av alltså national hiphop, den dömer jag ut lika mycket som ja. jag dömer ut eh vad som sagt, som ska man säga, hiphop som verklig ska hiphop för det, eller rätta sagt, jag dömer ut den nationella hiphoppen ändå mer för national musik ska inte ägnas som hiphop mm. överhuvudtaget. Ja. Jag hör att P3 kör ganska länge. Men då då då har man gått för långt tycker jag. Jag hör att Sveriges Radio program 3 kör ganska mycket hör jag hört ibland. Ja, tyvärr. Ja, ja de gör de. Ja. Så att det är bedrövligt helt tänkt att de håller på med den här järntvätten och multikultio det här. Ja. Men som sagt, så sagt, var EU varit var i alla fall en framgång för SD trots alla alla försök att få för, större möten och sånt så lyckes man ja, inte. Ja, det för... det är aldrig inte bara att de har en framgång för Öster utan även PD kom in i EU-parlamentet med ett mandat. Alltså det tyska så kallade nazistiska partiet då. Ja. ja. Så många påstår Hitler eftertödare vilket är ju rent struntpråt. Ja, men visst jag jag jag kan jag kan helt eh uh, uh, visst jag jag kan väl i och för sig hålla med om att det kanske finns visst va. I eh gilla ialla på det som man skulle kunna tolka som när slåss och så där instilt lika väl så det finns saker och ting med Vänsterpartiet som man skulle kunna tolka som ultrakommunistiska. Du, för, uh, du för du förresten för de här de här socialt är ju valet var ju så jag har inte olika länder och sånt. Men i alla fall de här sista länderna nu som har kommit med i EU. Där var det lägst deltagande till till EU-valet alltså de här senaste länderna som blev medlemmar. Det är ju väldigt konstigt egentligen att intresset för EU är mycket svagast allra svagast i de här nyaste medlemsländerna. Vilka vilka de nu är. Eh, uh, ja, jag menar så. Är det inte det på Balkan har vi ju några några länder där nere, Serbien kanske var ju bara här vad heter de här länderna som är runtan nere. Inte de som har blivit medlemmar senast i, i Europeiska unionen. Där var det det svagaste väv, röstandelen så att säga i det här valet. Eh vilket land var det nu gör? De de länderna som är senast medlemmar i EU. Där var det absolut det lägsta valdeltagandet i det här Europavalet så att säga. Det det är ju det är ju tecken på att det är konstigt egentligen. De borde ju vara mycket aktiva i valet. Och ja, då tycker man men det kan ju vara så att de anser kanske att det finns lite viktigare frågor än att juåret då hålla på med. Julen är grining kom väl med, komma in också. Jag har inte några eh uh, Julen är grining fick 10 i juåret och fick eh uh, alltså ja, fick jag tror de fick två mandat faktiskt för att få att... Grön, för att få över det största partiet i hela Grekland ska vi tilläggas också för att få alla för att få alla länders uh, röst uh, röststatistik ur det här valet så måste man gå in på EU-kommissionens hemsida så att säga ja. och, och ja, det måste man eh uh, ja jag har ju varit inne på vissa sidor uh, och kollar lite då och då och det man kan säga med säkerhet det är ju det att SD fick 9,7 i våret och de fick in två personer och naturligtvis så dömdes det av ja, hatpropaganda har man ju aldrig sett något liknande sen senast mm. kom i kommunvalet ifrån ifrån det här mm. ja ifrån mm. det politiskt korrekta riddarbranschen. Det var mm. jättehemskt att mm. folk röstade precis som de ville tyckte var bäst. Jag röstade på Sverige. Och, och jag ska väl också tillägga att jag skrev en liten sammanfattning om om i årets urval på charlfsyper.blogspot.com och det inlägget hette ehm uh, uh, Europa röstade drött mm. trots alla politiskt korrekta hatare har jag för mig att det hette Jag lyssnade ju på Sveriges radios program ett på kvällen, de tog sina uppgifter från SVTs valpejl så att säga, och där var ju uppgifterna helt fel där låg ju Feministitiativ och SD låg på, bägge ungefär på 7% och det stämde ju inte då för att FI fick så att säga leger runt 5% SD fick mycket högre än 7% och då hamnade ju på 9,9% så att det var mycket kritik mot Sveriges Televisions valpejl att det stämde inte riktigt alltså det var en hel del fel marginal där eh alltså då som är anmärkningsvärt på så att säga faktiskt är FI fick alltså 5 någonstans där 5,3 och uh, valpeilen går upp gav över 7 och SD var dock på 7 fast det var egentligen 9,9. Ja, så han heter procent så låg på 9,9 som du säger. de säger då om det ett av var 9,8 via tillfällot då på 6,1 plus nej 9,6 innan man hade ju riktigt kommit fram till vart vart de lå på och vad var det ändå i slutändan sanna räkningar ska man kolla för man kommer ihåg. Vi har ju ett val i höst då var det lite konstigt. Vi har ju ett val i höst också för framförallt gäller det den kraftiga nedgången både för socialdemokraterna och moderaterna och moderaterna ligger nu på 18,5 och det är ju verkligen anmärkningsvärt nedgångs hosarna ligger kanske på kanske på 24 procent, tror jag och det är också lågt. Det är en låg siffra. Ja, Sossarna gjorde inget bra i EU-val överhuvudtaget, tror jag för mig. Nej, hur ska det gå i höst då? Ja, som jag sa, jag tror jag har nog väldigt svårt att tro att att inte Sossarna skulle vinna <fört> riksdagsvalet. Men det är ju så här också det att man ska inte räkna ut uh, herr Reinfeldt än som vilken förövet tagit jämfört med Adolf Hitlers stort antal ångor i år heltids och äh, det här var några själv... kommentarer som jag vill bli använda men vad då jag själv jämfört all of fitness med vad jag säger jag kult jämfört med free climb med outdoor fitness för och med mitt bloggande. Jag tycker att jag får jag tycker att man ska få göra det. Nu ska ju skärpa lagarna här nu så att snart tänk på att det det tänkte på det jag som ansvarar utgivare här för att det kommer skärpas lagar man får ju inte hålla på och och och och säga saker och ting mot statsministern vet du jag, jag är ansvarar utgivare här men men ja. det, det kommer alltså skärpas lagar kring det här att politiker är inte offentliga personer längre utan det är mycket det kan man bli anmäld för om, om man hånar Sveriges statsminister och såna här saker nu i framtiden här ja så precis Kommer man skärpa lagarna alltså det är, Kränkning heter det va Ja uh, uh, men det är ju ganska löjligt att, att Det är för att jag satt väldigt, väldigt konstigt ord När det kommer efter alltså, Om man ska vara riktigt ärlig så har Jag har sagt det jävlar ordet Jag har skrivit mig av mitt blogg Jag har skrivit en kommentar via Facebook Jag har, skrivit, jag har även tagit upp på Twitter Jag har tagit upp ett, i verkliga livet också Utanför internet När jag, när jag debatterar med folk I sammanhang med olika sammanhang Jag har ju för övrigt samhällsdebattur Även utanför internet Ska vi tilläggas på olika sätt Och det jag brukar säga då Det är ju det att Om man ska vara helt säker på Att ingen människa Någon som ska bli kränkt Så kan ingen människa i det här landet Skriva säga eller göra någonting alls. Det är nästan svårt att man inte kan existera. Sen sist nämnde var lite hårdåt men jag tror du förstår vad jag menar. Ja, men den svenska grundlagen och artikel 19 från FN-stadgan FN är ju helt värdelös då. Då kan vi ju ta bort ja, hela, hela grundlagen om yttrandefrihet och allting va. Ja. Jo, det det är det jag menar. Det det jag menar, det, det beror ju på att det finns ju folk som utnyttjar själva hälsnat om kränkhet för att det är det som det det är klart jag förstår du. Men jag menar det är allihop inte bara invandrare utan jag är väl även del av svenskar som ja, många år har med i Sverige för att jag vad som menar att ja men jag kände mig kränkt han han tyckte inte lika långt som mig. Aha. Ja men det är väl inte mitt problem då för. Men liksom hur ska det gå till? Jag menar det det är tusentals med kommentarer. Jag, jag såg nu ja. till exempel här att att eh vad var det som någon någon som skulle hänga Nej. Det det det är ju så här. Ja, de, de, de tyckte ja, att men, vad, Ursäkta varsågod. De tyckte att Ullenhag till exempel, han skulle hänga sig närmsta träd och nästa kommentar var likadant och det var på A pixlat nu. Ja, till exempel det är på exponerat också. Ja, han skulle hänga sig närmsta träd då till exempel. Det, det är ju nedåt så att ja, inte... visst jag visst visst är det nedsättande men det är ju så här att om man anser att att eh, en person som Ullenholm ska hänga sig närmast strategiskt då får man stå för skallen tycker jag det är ingenting som man ska lasta sajten av för Nej. det är ju såna en artikel här om dagen där Jag sprudelhängde fick ett antal hatkommentarer på främst exponerat tror jag då. Mm. och han han grät ute med jag menar att exponerat är rasist sida och bla bla bla men det rora att exponera att står ju inte för de kommentarerna det, det står väldigt klart och tydligt mm. om man läser exponeras regelverk på sidan så står det faktiskt klart och tydligt att varje kommentator ans det var tagits hälsade men vad jag vet så finns det fortfarande kvar vad jag vet att tagde med er topppersoner och kommer exponera det bra men i alla man? fall de hörs då säger ju så här då att vi tar ingen ansvar för vad som står i kommentarerna utan det är kommentaren uh, den person som kommenterar det är ansvarig för kommentaren och det, det är ju faktiskt likadant på svenska mosor så så hemsida för över nordfront.se ja, där svitt om lite reklam också ja. det är ju nycklar inte där de tar ingen ansvar för vad folk skriver i kommentarerna ja uh, kan man få fram IP-nummer på varje kommentar eller hur ska man kunna få fram vem som Eh, uh, vill man ju så sjutton på att man verkligen vill ha reda på vem det är som har skrivit det och det så tror jag man kan få det här, i alla fall. Jaha. Vad han... det beror ju också på varifrån personen har skrivit kommentaren. Ja, jag har ju webbpoäng är eller? Jag har ju webbläsare som heter Tor, vet du? Den är ju krypterad som det heter. Den mm. den lämnar ju inga spår efter sig. Ah, okej. Okay. Eh, uh, då går det inte att få fram IP-numret om man har Tor alltså. Nej. Tor, skamvar du om man ungefär. Ja, det heter. Alltså ja, jag förstår vad du menar. Det är det är specialwebbläsare som inte lämnar några spår ja. efter sig. Och det finns ju tjänster man får betala. Det finns ju tjänster som du kan betala en avgift för på 49 spänn per månad. Så blir det ju så att jo, säga. Och precis, alltså det där snacket som var på tapeten ett tag och fortfarande folk tror att att man är att man inte kan vara anonym på internet. Det kan man. Ja. Men det beror ju på som du säger till exempel det här tjänst Tor är ett bra exempel på att man kan vara anonym. Alltså ja. i det här min att det går inte att spåra IP IP-adressar så maka lege med makam lege och privat lege också som det heter så att säga då är man också um, man det inga... finns det finns så många grejer man kan försvåra försvår. inga... vi blir hittade då eller ta torer det blir inga kaker det där cookies det blir ingenting kvar efter efter dina besök som det du... eh uh, nej annars kör du bara att rensa hela tiden historia och sånt från från datorn ja just ja, det är ju också så att man men det är inget sätt det håller tror jag utan det går nog det är inga problem att ta sig in i en personstatus förresten det sprattnat då ja, det finns ju såna här falska polisider också som kan låsa både datorn och webbläsaren som ganska otäcka också. Ja, det finns ju falska antivirusprogram också. Jag råkar ut för det vid ett tillfälle. Det var ett litet falskicken ja. för bort det. Ja. Eh, det var ett falskt Windows program. Ja. När jag gick in, det var nog jag fick ett meddelande där det stod så här att Windows det var nog du måste uppdatera Windows eller då för att undvika någon skadeprogram då det var. Ja, just det. Ja. Och när jag, jag uppdaterade har du varit med om ett skärmnisst något jag. Aha, vad har du gjort då då? Ja, jag har uppdaterade Windows och när jag uppdaterar det så helt processen låser sig och allting. Ja, just det. Och det visar sig att jag pratar om en kompost som kom hämtade det gick inte ens att spela någonting i mediaspelaren, det gick inte att titta på film, det gick inte att titta på någonting. Det kom till din e-post va? Ja, just det. Allting som är all rom da våt i ja, no ora våra tror. Ja, allt som kommer till er posten som du inte känner igen till 100 att det här är verkligen säkert alltså papperskorgen och töm. Kom ihåg det. Ja, ja Papp... precis precis. Men det kommer liksom alltså när man snackar med om det där så våra nyårssant ta aldrig alltså ta bort såna mail direkt sånt. Det kommer liksom från Telia bredbands på laget och allt det här och liksom att du måste liksom logga in på Ja, det är det är det är ju lög det är ju det är ett sätt de ska lura folk i också lita inte på någonting i princip alltså. Absolut inte. Men det blank i blanka fall, Lewis har sagt den gången jag hade fått problem med någon typ utav virusmask som hade funnits som hade funnits tillgängligt på internet, inte att det bara på väcker kanske. Och han har lutat på med datorn i 4 timmar då mm, och gör... eh, det det vet du hur han löste det då. Det var ett ganska intressant sätt att lösa det på för jag har ju hade det då i alla fall Avast som det heter, alltid virusprogram som är väldigt påförluggd. Och han löste det på det viset att han det visas så att viruset hoppade omkring på datorn. Så när han hittade så så bytte det av ställe till dator. Ja. Men han av en ren slump så upptäckte han att när han drog ur internetkabeln så sakta han ner viruset. Det visas så att det var internetkabeln som var problemet. Så länge han då hade, hade en i koppla då fick han inte tag på viruset. Ja. Men han sakta ner viruset så mycket så han satte det i karantänen. Ja, Och jag ja, visste jag, ja. jag visste ju inte hur karantänen i ett antivirusprogram fungerar nå överhuvudtaget vilket ja, om du vill spela den då. Så alltså så föreställer jag så han, såg så här, dig, han att eh, föreställer Auschwitz så. Okej. Alltså det liknades det också. Han är <laughs> ungefär som en person som ja, får mindre och mindre mat i Auschwitz. Till slut så dör personen så. Ja, just det, det finns. Och då, då, då, då var det var liknande med med med det här han det här med viruspatienten. Efter 30 dagar så är viruset dött så. Ja, så för ja. varje då och då så blir varje dos mix så blir jag mer och mer försvagat. Ja, jag råkar ut. Man var, var jag blev lag papper med liknelse, men det var en ganska intressant liknelse. Jag råkar ut för en sån här falsk polis. Det var lätt det var lätt förståeligt också. Jag råkar ut för en falsk polis i en gång liksom att du är anklagad för bla bla bla liksom, den var helt falsk och den var de de var helt låst då, men då fick jag köra mina dataskivor som jag fick från Siemens Fuitsy i Tyskland och starta upp datorn så där ut strömkabeln och med så starta upp min installationsskivan som säger och sen fick man börja om installera hela Windows från början. Ja oh. det enda sättet. Jag har varit det om det några ongelor ingen höjta då gäller att man ska kopiera på mästarna men hur många är det som tänker på det och sen har jag rockat utna gånger för samma sak som låser själva webbläsaren och då drar jag ut strömkabeln och startar upp datorn igen i normalt startläge då då är det borta så att säga men det låser inte datorn ja, det här hundra hade går att lösa på det viset. Men jag tänkte egentligen ja. att jag skulle ta upp en sak till eh, som jag är ja. lite skinnad på det här med datorer och så. Här. Ja. Jag har fått lite förfrågan de senaste dagarna här ifrån en del personer som jag har viss kontakt med att de tycker att jag ska ta upp en sida som heter Lexbase. Ja, det där ja. Vilket jag ska göra nu. Eh och För de som inte vet vad Lexspace är så har de uh -huh. blivit uppmärksammade ja, av femmedicinska nedstängda i tillfälle. Uh -huh. Tog bort hål och vad man säger att också har dökts upp. Eh uh, Iansen. Eh uh, det här är då en sida som har gjort, fått enorm kritik för att man hänger ut personer som har begått brott. Och vad menar då att de här brotten och eftersom man lovåkännat brotten och blivit dömd för att man även avkännat straffrätt för lås så ska man då eh uh, vara fri från det här brottet. Eh uh, vilket man i det förse aldrig är oav om det är ett grovt brott så är det ju faktiskt så att man har ju skydd sin syn när straffet har åkallat vad jag vet. Eh uh, på på olika sätt och det brottet är ju då blir ju aldrig avfart, av för och borttalt om jag vet men där står en prick i ens pappret att man har gjort det och det. Men då ska det ju vara ett väldigt grovt brott det frågar de. Eh uh, i alla fall SpaceX har ju fått i en massa kritik då för att de har hängt upp personer som och ja, som till exempel ett utdöme när marskändaste fallen som de fick kritik för det var att det var en personnummeradministrat som som hade blivit uthyrd på en viss adress då som aldrig begått en brottslighet det visade sig vara det att den personen som hade blivit uthyrd bodde inte kvar på adressen längre utan det var två år sedan den personen flyttade därifrån och nu var det var en helt annan person som bodde där men man hade man hade inte ändrat namnet på än bostad utan det det var fortfarande så att enligt Leksberg så bodde person och kvar där. Sen har det varit en del andra konstiga saker också med sidan då i det, i det stora hela så tycker jag att sidan är bra. Sidan fungerar när det eller folk som har begått för våldtäkter och mord och såna här saker och ganska grova brott så fungerar ju så jag tycker att det är bra att man hänger ut personer på det här viset. Men det ska ju också vara det att man verkligen vet, man ska verkligen vara helt och säker på att pers, att det är rätt person som man hänger ut också. Nånting mycket rusket var en Det är en ju här... väldigt viktigt då. Nånting mycket rusket var en här typen som följde efter en kvinna på Vita Liljans väg i Bredäng och sen skär han upp henne med två knivar så tar han och hoppar i kroppen där och eh, liksom ja. och det var tydligen en icke svensk eller var det inte det? Eh ja, det var nog en icke svensk så. Men eh, han hade en sån huva över huvudet vet så han uppfälld. Så blir svårt att se. Men var, ja. Varför gjorde han så egentligen? Sprättar upp en en kvinna i hissen där tarman och Ja, det är det. Ja, det där lilla 300-talet då som eh, många av oss ser i Sverige som en multikulturist och inblandningsvänlig. Att det ska man inte bli så egentligen för det var ju synd om de här personerna. Varför gör man så egentligen? Man överfaller en kvinna och hon nästan dör så tarman och ut där. Ja, jag skulle bara ställa en fråga till PKI i Sverige, de här som styr och ställer och som ska påstå att de står för alla människors lika värde då utåt. Kan ni svara på vad är problemet när där, varför man gör så? Det är inte problemet att få en blomstercast eller någonting sånt. Jag skulle väl säkert fixa den så. Nej, men alltså seriöst, varför gör man en sån grej? Var det rån eller? Blev hon eh, rån eh som gjorde det hela alltså? Vad ja, blev hon rånad på sina pengar eller? Det blev hon rånad eh inne i hissen där. Han åkte hissen ja, med henne. Ja, då nu ska vi se om jag försöker sammanfatta mina tankar och uh... så. Hon tryckte på hon tryckte på 6, han han tryckte på 7, han sen tog han upp en kniv och sen en kniv till och sen sprättan upp henne så sen bak. Ja, ah, det var ju ingen rån naturligtvis. Det kan det inte ha varit då. Han måste ha varit efterföljd av dödande person. Som Ana Lindt till exempel blev dödad utav en uh, psykiskt störd uh, från Serbien. Han liksom hörde röster i huvudet, vet du, vet du där? Han hörde liksom uh, röster som liksom Ja, just det. Ja. Hans uh, röster sa åt honom att han skulle döda henne. Ja. Och det gjorde han ju också. Det var ju liksom det var inget politiskt att säga att att uh, någonting med hennes politik så att säga. Det hade ingenting med det att göra. Ja, faktiskt så hon, hon råkade bara komma i vägen för en en en störd psykiskt sjuk människa från Serbien så att säga. Ja, han var ju inte. Men, ja, det, det var ju faktiskt så gör också det att eh... fick han fängelse? Fick han fängelse egentligen om han var psykiskt sjuk? Då ska man ju egentligen ha vård det. Han han fick ju fängelse. Jaha. Men, uh... men han var ju inte han var ju inte i psykisk balans ju. Nej. Man är ju så att kommer du ihåg vad som hände i Serbien när när Vad fick jag prata om att Annalind hade blivit mördad. Man jublade ju folk gick ut i så här på serbiska huvudstadsgator och firade det och jublade. De tyckte det var jättebra att att Annalind hade dött. Och varför? jag man förstår man jag, jag jag tycker inte det var rätt att gå ut och hylla det, men däremot så förstår ju varför namnet. De det är ingen hemlighet att Annalind var ju fruktansvärt kritisk emot Serbien. Och, ah, och hon såg ju så åtting mot serbien som gjorde det väldigt väldigt tydligt att hon inte tyckte om det serbiska folket överhuvudtaget och att hon avskydde serbien. Ja, hon var emot nationalismen i Serbien så. Ja, hon var nog emot Serbien rent allmänt tror jag på olika håll och kanter och det var nog inte bara nationalism utan andra grejer också. Ah. Och eh det det, det är inte så förvånande att om man säger så här, hon var inte omtyckt i serbiska ögon inland men hon blev inte minrönt tyckt österåt heller så att så att eh, jag det jag är förvånande över det är att han blev mördad faktiskt. Det är jag. Ja, det var inget att, det var det var inget politiskt då utan det var en, en syg han hörde röster liksom och rösten sa ja. liksom att döda henne bara. Hur råkade ja, komma liksom? Att, han, ja, men han han viskade han var ju någon han var ju det var nog inte bra en psykistund jag var från om utan jag tror han kände ett allmänt hot emot inte mot Annalin på grund av att han själv var själv. Så han hade han... Det naturligtvis en psykiska störning spelade roll naturligtvis, men det var nog någonting annat som var frågan också tror jag. För hon hade se hon hade se vid Nina med sig och han hade kunnat liksom attackera vid innan istället så att säga. Det var ju två kvinnor, Annalin och sen hennes väninna. Och ja. Annalin hade sina vakter med sig vet du. Ingen säkerhets från säkerspolisen. Nej, hon hon hade hon hade ju inte det. Nej, hon hade inte det när. Hon hade inte det och det var ju som och så på Malmö men inte heller så, hade några så då hade ju inte det så det var en stor likhet det bara någon två mord då båda självfond gärningsmannen var naturligtvis bortvar från samt uh, vart det var och så vidare men båda så mordhojs så stora likheter det den största skynnen då var ju det att skinnade i det fallet var jag på grepp gärningsmannen med någon av förmodligen aldrig kommer då gripa land som var gjort som mördade Olof Palme på grund av bland annat att den personen inte är i livet fortfarande tror jag att han har blivit mördad Ung Vänster utesluter pers personer här som har gått ut i debattartiklar och stödjer uh, uh, AFA och RF Ja, Röd, vad heter de där? Röd. på den andra sidan ja. så har ju AFA hotat att ge personer i Ung Vänsters lyg på grund av att de anser att AFA och RF har gått för långt i en så kallad kamp mot den, den så kallade nazisten då. och uh, även om jag tror att det är en läpparnas bekändelse från Ung Vänster så de, de de de måste ju säga någonting sånt. Ja men det är ingen hemlighet att Ungvänster stöder Åfåda revolutionära fronten. Ungvänster måste ju gå ut och säga någonting sådär. Likväl som eh uh, Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjösters motsäger ut och säger att han har avstånd från revolutionära fronten. Finnas... Varför går ja, varför går han ut och säger det? Du, gjorde det därför att det var låg i år? Ja, kan ni finnas finns personer personer inom Ung Vänster som också deltar i aktioner tillsammans med RF och AFA. Ja, det har ju bevisats flera gånger att det är så. Det är och det så. fortsätter att bevisas så, så det är det tycker jag är ingen konstigt. Aha. Det som är skandal det är ju det att det är ett ungdomsförbundhet så kallat demokratiskt parti som vi går och med så. Ja, det hade varit lika fel, om det hade varit personer inom Sverigedemokratiska ungdomar hade gjort som det och och även och även i socialdemokratisk ungdom och så vidare vi är ju försök då så stödjer ju delar utav SSU uh de här terroristgrupper genom faktiskt. Jag hörde på Sveriges radio en här från Ung vänster som sa att de de måste följa de demokratiska eller de får inte följa de demokratiska spelreglerna så att säga utan uppmuntrar till våld och hot och och och Ja, men det är ju faktiskt så gör också det att de alltså Ung vänster är ju väldigt splittrat i de här frågorna överhuvudtaget. Vi har en, en vi har en fraktioner en, fraktion, en sida utav Ung vänster som stödjer RRF till exempel ja, och, jo, det, det och så har vi en sida som tar avstånd i frågorna. Jo. så så att, så att det är lite splittrat är och det liksom på vänsterpartiet vänsterpartiet är splittrat i den här frågan också. Aha. Vi har en en del utav vänsterpartiet som stöder de här våldsterroristgrupperna och så har vi en sida från vänsterpartiet som avstår och så har vi en sida i vänsterpartiet som säger så här eh ja eh jag vill inte uttala mig. Det är så att liksom de, de de de de vet inte vad de ska säga riktigt. Nej, det För de bara säger så blir jag fel. Det blir och eh, revolutionära fronten har i förast en dömpt ut danspartiet till viss del på grund utav det som Jonas Sjöström har sagt om revirera fronten så att vad hade han måste, vad hade, va? han, hade vad hade han sagt jo jo Ja han har ju sagt att han att han att han, att han stöd, någonting i stil med att han jag stödjer det är ju själva frågans kamp mot rasism och rasism och jag tycker att de gör helt fel. Jag stöd inga våldsmetoder därför att Atta Olsen är för fjärre, men jag tror inte att duggpåtan verkligen har tagit avstånd. Jag tror bara så att han kör lite valflösk för han inser att det här är en fara för partiet om de blir sammankopplade med en terroristgruppering. Men det där det är inte bra för ditt måste ju ta avstånd från allt våld va inte bara viss Ja men då jo men nej men de de de gör ju inte det de tar, de tar ju naturligtvis avstånd ifrån våld som drabbar dem själva men de tar inte avstånd ifrån de drabbar en polis motståndare och de tar det inte avstånd från om det drabbar resultat för Albusville och så vidare som Hassan Söderström syns att de är väldigt väldigt uh, two faced där skulle jag vilja säga. Hur kommer det bli här att till höstens val så säga det här med att, att att förstöra för Åkesson och Sverigedemokraternas möten har ju inte gett några resultat. Det är ju tvärtom de har gjort ett starkt val och till hösten så kommer de hålla på och bråka igen men så säga det ger ju alltså motsatt effekt. De får ju starkt stöd istället SD. Går liksom ja, inte... Och hur det här har ju liksom stöd de här attackerna det finns ju det som säger att attackerna stöd att SD har att de har växt på grund av det. Sen ja. det finns det en det som säger att attackerna att de här när man tystar nerast i att de växer i alla fall. Jag tror jag tror det är snarare att det är fruktansvärt dåligt bortförklonar till varför Öster i växer utan den största orsaken till att Österdemokrater växer det är att folk har läst ut på det faktiskt och börjat se vad Öster i faktiskt står för egentligen. Så det är inte frågan om att de här attackerna gynnar SD. Ja. ja det gjorde de naturfisk men inte lika mycket som Sverigebockarna har ja, väl 12000 medlemmar och så här det är helt otroligt det finns väl ingen annat parti som har så starkt tillstöd när de andra partierna och ungdomsförbunden tappar ju enormt eh, ja. antal och det det är ju inte bara SD som har starkt tillstöd utan även Sverigedemokrati har ju det både SD och Sverigedemokrati plockar ju med eh, sympati sympatier ifrån alla partier och sen har gamla... jag inte riktigt men, men SD plockar ju mer folk ifrån alla partierna var SD är ju menas blir ju två fler röster om också naturligtvis. Och de här ungdomsförbunden som gamla partierna har de har haft avslöjats med att de har ljugit om antalet medlemmar också. Det har ju nämligen inte stämpt. Ja. De har överdrivit kraftigt alltså och fått nedsänkta bidraget på grund utav det va. Ja, man det är alltså man skulle komma ihåg att när den, den, den, den egentliga orsaken till att Sverigedemokrater har fått ner eller SD har fått sänkt bidrag och det är att de anser sig vara ett rasistiskt ungdomsförbund. Ja. Men alltså då, då är det ju alla andra ungdomsförbund som till exempel ASSU och så vidare av dem nu har fått sänkt bidrag vet att de med låtsas att de har fått det så heter det då helt plötsligt att när ni har fifflat med, med medlemsantalet men när det heter ASSU så är det frågan om att det är fram sist ungdomsförbund. Det konstiga mest nu är att de har gratis medlemskap därför att man får nämligen bidrag som ungdomsförbund med antalet medlemmar så att säga och då, då får man men, men de får ju inte det får ju inte ASSU som de ska egentligen de har, de har ju rätt men de får inte de Nej Man, men det vi... har ju att göra med att ja. eftersom Moderpartiet anser vara fascistiskt och rasistiskt och gud vet allt vad det är för ja, framtid ja, ja. så anser SDU vara det också ändå så är ju alltså det är nog ingen hemlighet att, att SDUs eh, ledare Gustav Hassels strand är Kass... ett litet hot emot partiledning tror jag för att han är ju väldigt populär inom SDU Kassu... och det finns sa... ju även en del som säger att, att de vill se Gustav ha Gustav Kasselsson som förteller efter Jimmy Åkesson. Ja men det kommer ju också en tid efter Åkesson. De måste... då gör det vem vem ska slå Åkesson? Jag tror att Österfå får ganska stora problem då. Jag men jag inte. säger bara en sak att de om de låter kan inte Ekerot axla Åkesson. Så tror jag tror de kommer få ännu större problem. Ja. Eh Jag vill säga att talar om nere i Israel där med med krig eller så här i uniform på sig och ja, och, ja det är hemskt. Va? Jag jag tror nog att eh äh, Chasustran vad gör man i alla första klassen då? Ja, det okay, då är väl 20-årsåldern alltså. Och jag då han hon lite för lugn för att vara partitidare, men om man vore lite äldre så skulle han nog ha lämpt kandidat till Tim Jökesson eller och efterträdare då absolut. Ja, det kommer ju en framtid för politiken han... också. Ja, ser du? Det kommer ju en framtid då är Åkesson i Björn Söder och där borta så att säga, men det kommer ju ta ett antal år men med tiden ja. så kommer det hända någonting. De kan inte stoppa SD:s. De kommer ju Ja, På... alltså jag har, jag har jag har svårt att tänka vem som skulle kunna efterträda Tim Jökesson överhuvudtaget så när det ser ut i då så finns det inget. Om vi, om vi det, det, det, finns, det finns inte det för att om vi tar den här tidningen också ST eller ST kuriren som Paula Biler sköter om så säger som chefredaktör så finns det ingen som helst möjlighet för dig som läsare att kommentera den tidningen någonstans så du kan aldrig kommentera någon artikel alltså. Ja men det beror men, vilket tidning menar du? Ästekuriren på nätet som Paula blir Ja där... men där beror ju på att att mm. de rörd för får man sa påhopps kommentarer och rasistanklagor och så vidare då att de inte vill ha såna kommentarer. Någon, men någon... samtidigt samtidigt så är det väldigt väldigt fel också tycker jag för att de ska ja. hålla i alla fall kommentarsfältet öppet så pass mycket så att de ser om det är någon kommentar att de kan granska kommentarerna som kommer in. Jag tycker inte att de ska stänga kommentarsfältet likar lite som någon annan tidning i svensk kort sten kommentarsfall på internet. Jag tycker ingenting ska göra det folks. Ja, det är klart att de kan bli anklagade för liksom att de är rasister. Ja, jo, det är väl det, det som är orsaken man, till att men jag jag tycker de är fel och kommer en sån kommer en sån anklagelse så tycker de nog förmodligen då kan de antingen välja att spara kommentaren och publicera den eller också kan de välja att radera den alltså det är folk som sköter om hela moderationen ja, där. Ja, precis, precis. Så eh så så har de väl även på på svenskala eller realist.assis säger de ju eh, inte de har egentligen utav, utav särskilda plastigheter. Oh, Paula Paula Bille. Ja, får jag bara bara säga då. Ja. De har ju det då kommentarsgränsing så att där står det klart och tydligt att man som skriver en helt sportfolk upp får inte kommentaren in i hålla till exempel. Paola och Paula Bila tyckte Paula Bila tyckte absolut inte om den här filmen som SVT har gjort alltså den gav kalla kårar helt enkelt så att det är en stor skylnad på åsikterna inom partiet men det är klart att man kan ha olika å, å, åsikter inom ett parti också va det, det är klart att du att du kan hålla och det är klart att du måste hålla också alla ska inte tycka likadant i ett parti oavsett vilket parti eller ja eller förening eller vad det smäller då har vi ingen demokrati Nej. så så att det det blir väldigt väldigt fel då tycker jag. Sen det det är ju som SDP de de är ju inte de de de har ju inget emot folk som har andra åsikter än partilinjen till exempel. Du kan lyssna på du kan lyssna på Falköping så har SD SD Falköping har en byradio som sänds tre gånger i veckan. Där är ganska okay. där där verkar de verkar där nere i Falköping verkar det vara mer traditionella nationalister alltså inte som ledningen mera som, som öppen svenskhet och sånt utan utan det finns olika nivåer alltså på på nationalister inom öster utlandet så att säga. Ja. Men le ledningen Ja, vi syns. Nej, men jag skulle nog vilja säga att det är nu mycket medlaralisiska våran sändkvoter det faktiskt. Ja. Det, det det det är de och det är väl därför som Gustav Karlsson kanske inte är så där jätte uppdykt utav partiledare direkt kanske. Då var det mycket med det att göra så. För han vågar ju säga saker och ting, han vågar ju kritisera partiledningen. Och Gustav Hasselstrand är så pass stark i SD så att jag tror inte att att att att, att, att uh, Socialdemokraternas partiledning törs peta om alltså det kommer nog de bli ett fruktansvärt liv om de gör det. Ja. Det är enda sättet han kan bli avsatt på i så fall. Det är om man avgår Skjöldmont eller om de eller om han eller, eller om det blir en det. ny då blir en omröstning om vem som ska leda SD. Tycker kan, kan gå in på sdarkivet.se SD så kan du se gamla filmer och allt annat också från gamla gamla SD:s alltså som när de ja redan från 80-talet början på ja, 90-talet då jag såg också en film här från <coughs> Åkessonstal eller Anders Klarstrams möte med SD i Norrmastorget Stockholm 19 september Nationaldagen 1992 där kan man faktiskt se mig stå och filma med videokamera men du vär så kan jag inte hitta filmerna helt enkelt den det är 700 videofilmer jag har men Då var det två personer till som filmade det mötet Så att hela, det, hela det mötet med Anders Klarström Finns nu utlagt på SD-arkivet.se Och när Åkesson, ja. när Åkesson i U-valet Var vid Norrmans torg så var det tydlig massa gap Och skrik, men när Anders Klarström Var där den 6 juni 92 Då var det mycket bra veder och mycket bra möte Och det fanns inga som helst mot demonstranter Alls, och det var skinheads ja. och, Det var skinheads också där som man kan se på filmen Och då skötte sig alldeles utmärkt det var lugnt och fint att säga det var inte någon, något gap och skrik. Men ja, det, det det är ju det är ju det jag menar. Det är då är en socialistisk rörelse en annorlunda bättre på att sköta sig utåt och fint. Det är bara vissa personer som som gör dumma saker. Men de tar ju styrdjen av rörelsen avstånd ifrån dem och där så är det att om man tittar liksom på demonstrationer till exempel rent allmänt om man pratar om nationala människor i, i Sverige vilka är det som ställer till problem på såna demonstrationer rent de nationala utan det är vänstersingdarna ja, som ställer man, till problem. Hur han bestäms vad säger de? Hur har polismyndigheten tänkt sig allt att man tillåter en motdemonstration som har ett visst avstånd men jag menar gap och skrik det stör ju själva mötet alltså man ger tillstånd till ett möte det gör ja. man och och ska skydda det mötet samtidigt ger man tillstånd eller får mot demonstranterna tillstånd. Ja jag tycker jag tycker att det är så här då ja, att om man vill undvika alltså jag tror att jag tror att att polisen kan göra lite enklare att undvika konflikter om man verkligen vill frågan är om man vill undvika de här konflikterna med tanke på att man ger tillstånd till samma då. Alltså Säg till exempel att särdemotåtna skånde demonstrationer eller så att SJP Skåne demonstrationer eller vilket annat par lit politiskt parti eller politiska partier så väl. Om man vill undvika konfrontationer mellan olika grupper då så tycker jag att man borde göra så här. Eh jag är ingen polis men det tycker jag tycker är ganska självklart och det jag säger nu att man kan sätta in så att en grupp får hålla sin demonstration eller manifestation på en viss tid och sen kanske ja dagen efter när det är mindre risk för då efter över det, det bästa alternativet tycker jag. Då kan man låta den andra gruppen hålla den. Samtidigt så kan det ju bli lite problem och flyra gruppen det är många grupper som vill hålla emot det och det då måste man i så fall om man har så en demonstration per då det det blir ju det dumt att skjutsa upp all uppåt. Så man det. kanske skulle ha en demonstration på dagen i så fall och en på kvällen för att alltså minska risken att det är två gru grupper av olika politiska tillhörigheter så drabbas samma då. Jag... Sen att det så andra kommer att finnas enskilda enstaka personer som drabbas samma det där kommer man aldrig ifrån men man kan minska det stora hela ty tycker jag. Jo. Om man vill då naturligtvis och jag är inte så säkert på att man vill det alla unga faktiskt. I Malmö så skrev de att de skulle kutta och, och skära och döda Åkesson och allting men han överlevde så att säga och det var inte säg enormt mycket folk heller och så säger det Ja och så hör var... var... de idioterna det inte sagt som håller på och skriva och tjata om det där de är de är alltså de de ska man inte vara oror för de man ska vara oror för det är de som inte säger att de ska göra det här. Där. För de här vi våra vecka uppmärksamheter försöka skrämma folk och det är ingen lösning på någonting. Nej, vad säger så här man, man lyckas inte man Ja, det finns väl någon lätt lätt eller lätt eller lätt att ja, lätt rädd stackare som kan ja. bli oror över det här. Men de flesta bryr sig inte i det stora hela. Så det här då liksom de här personerna smår på skivor säger såna sånt de utmärker sig bara och visar egentligen vilka personer de faktiskt är när man ser så. Men den yrkesdem, här yr, yrkesdemonstranten har ju sett nu då att det gick inte att stoppa Öster så att säga även om man har gjort all, allt möjligt att försöka utan det var ju en stor framgång och uh, hur ska yr, yrkesrättsöverister skulle jag vilja säga då. Hur ska man agera hur ska man agera då inför höstens val då när man ser att det här EU-valet gick liksom blev en stor framgång för Öster trots alla ja. motdemonstrer saboterar och han Ja det är det att den, den direkt sålde då utan det här om man pratar ju framgångarna för SD i våret det är ju det att de här terrorkampanjerna emot Sverigedemokraterna kommer ju att öka nu ännu mer de här våldskampanjerna emot partiets företrädare och partisympatisörer kommer att öka mer och våldet framförallt mot Sverigedemokraterna kommer också öka vill både emot medlemmar, framträdande medlemmar så väl som mindre aktiva medlemmar och deras sympatisörer. Så det är vad kommer vi få se nu då ända fram till, till riksdagsvalet tyvärr är en typ Tack. av våldsspiral som vi nog inte har sett i Sverige sen ja 30 år åt så. Jag kan nämna att eh, Sverigedemokraterna hade ett partilokal som kallas för Bunken som låg eh, på Södermalm där på Magnus Ladus gatan i, i i ett i en källarlokal. Det finns en film som är filmat men i alla fall på 90-talet ja. på 90-talet så var det några företrädare som hade varit på några möten eller demonstrationer var på väg ner till den där partilokalen och där blev de överfallna helt enkelt och grovt misshandlade helt enkelt och jag hade ju också kontakt med SD Haninge då med Anders Sten till exempel där på 90-talet och där blev de till exempel Torsten Pålsson där slagna med basebollträn och misshandlade alltså men det gick inte att stoppa dem i alla fall de kom i alla fall in i Haninge kommun trots allt all, ja. allt elände va ja det det är ju det är ju det att du uh, råkar man ut för såna där saker så blir det sambandhållning mellan uh, personer som råkar ut för de grejerna det blir det blir ännu starkare det det blir det blir nog en femma man kan ju jämföra det nästan med när en om man jämför det på ett juridiskt plan när det bara måste säga vet du hur så man man, man, vet, man kan nästan jämföra det med ett fiskstim som råkar ut för rovfisk så tränger sig stimmet ihop och då ja, blir det svårare ja. för rovfisken att plocka ut en ja, enskild ja. individ. Vet Samma du... effekt får vi ja. det. Vet du hur stora stora de här flygbladsgrupperna var alltså i i, i Stockholm på 90-talet från SD det var 100 stycken som var ute att dela ut flygblad det är mycket va. De delar ja, upp sig att de delar upp sig vet i olika områden så att säga ja. och tog vi Eh jag ska ju till jag kan nog bara vara med i högst 30 minuter det, tror jag. Ja, vi har alltid gjort. Det var om... lite jag nog gör då. Ja, ja, du ser ju då när Nationaldagen där både Sveriges Radio och Sveriges Television gör precis allt för att totalt förstöra den svenska nationaldagen så att man man blir både ledsen och upprörd och väldigt arg och förbannad egentligen på Sveriges Television och Sveriges Radio. Varför håller ja. man på varför gör man så här? Nej. Som vi sa det som är så i början på ömma eftersatt som jag så i början eller eftersatt ni ja. du och Kanta så gör att hon ryggen det vi alla tycker den var uräns så vi att man skäms i som svensk. Ja. Men när man ser såna saker att man skäms alltså det är väl en sak och komma med så kallade multikulturella inslag. Men precis som Kanta så för att det det del med liksom att hålla på och skit eller liksom prata publiken har sönder och samman de akkompagjerar till någon sorts uh, gammal uh, halvtask i utrustning som uh, do, som blir som blir outdated typ 5 minuter efter vad man kommer på arbets på banken va det är liksom det är det är liksom att säga som att säga att man man man är skyf för Sverige helt enkelt man skyf för saker och ting små med Sverige att göra och uh, mm. men sen att ju visst så finns det ju det en en del brå saker med så kallad multikultur också som jag brukar säga Eh uh, vissa delar av matkulturen är helt okej. Okay. Ja, det. Ja. Eh uh, bara tå var jag gjorde igår på Södernholm då. Nu är det kommer mängder med folk och tror att jag är svensk fientlig, men det är jag inte utan jag kökade faktiskt krokodilburgare från Australien igår. <laughs> <laughs> ja, det, det är faktiskt sant. Jag var på en marknad i närheten där jag bor och uh, det var en marknad där de hade alveg en småt och jag misstänker att jag åt uh, ja, det var ju Jag jag tvekade både 3 eller 4 gånger när jag tog en tugga ut den där krokodilburgen för att jag älskar ju kräldjur och, och krokodiler hör ju till utav mina favoritdjur. Så jag var väldigt halvt tveksande och ungefär som att äta en god gammal vilt liksom. Inte det att jag kanibal på någonting sött eller nåt så där, men det där, man kan jämföra känslan också där. Eh nu hostar Jordan tror jag. <laughs> Nej, men jag vet inte om jag åt krokodilmaga eller nåt så där, men jag, jag åt i alla fall någon del på djuret som som var ägget. Jag, jag åt ju inte skölden om man säger så. Ja. Men det här då var så åt som var ju från Australien där. Jag minns inte att de åt delta krokodil faktiskt. Ja, men mat maträtter då har ju Och ska jag säga en sak till där att de ja. hade även känguruburgare och <laughs> eh kamelburgare hade de också. <laughs> Alltså ja, om det samt eh det samt eh, <skratt> ja, att det var <skratt> en skiva från Oinwig som aldrig jag sett eh, en en burrade gjort på tjängörkött. Ja det, det är nog få som har inte gjort heller för men jag kan säga så här till efter att den var brunare, än den brunaste brunaste handörkött som finns i södra så. Ja. Och krokodils krokodildköttet var mer rosaktigt och det är då är det så smakade ingenting så jag kan inte säga att det var äckligt eller gott för det smakade ingenting alltså. Nej det var konstigt va. Och gud, det står ju på en skylt ovan ovanpå där, där de det där de sa såna där är det att när Camel börjar då, vilket vilket namn förresten Camel buller. Var <laughs> ja, en shakeup, så bjuder med mig, jag tror de skämta med med först. I målång Karlsstrypan så tema så skulle få det upp på, på torsdag så kör vi bura jag och min pojke ska bura i på äkta all, all, alligatorbuller liksom, tror jag. Och Alexander var var var alltså jag trodde inte på la men det visas att det var sant då efteråt. Jaha. <laughs> eh uh, i alla fall då så var det så här att uh, Och ja, nej alltså täng där stod kamelburgar och där stod utan de sålde såna eller gjorde såna och ja. så stod det så här att att det Australien är även kontinenten hela världen finns massor av kameler och jag som trodde det var typ i Kazakstan i den runt av världen men det finns ju men de har samma problem med kameler nere hos oss då som de har med kaniner. Vad sa du? Kameler i Australien? Ja, det finns gott om kameler där. Det var ju tyne många som men de flesta är försvindade tror jag. De har samma problem med dels som de har med kaniner och ager på det alltså. Det skillnaden är bara att de inte gör så här på typ av skada då. Det finns mycket vildhundar också i Australien vet jag. Dingo, säger du då? Ja, men de har, jag vet inte hur det är med de där Om de har, om de har varit idföljda från början Om de har blivit förvildade Eller om det är en vild hund innanför början, jag vet inte ja. Men de hade ju som sagt en massa andra mat också Med anledning från engelska kålor Hade de i förvalt med ett engelskt don Och en massa annat konstig mat med, ja, Jag gick runt på det, där, på det där stället en bra stund Och jösses Ja ja, jag tänkte faktiskt jag skulle ha tagit med en delta krokodil eller krokodilbörare till då, men det var det att jag jag hann inte, jag fick annat att göra då. 80 spänn kostar den där grejen också. Ja, det är det greta var fatiskt kort. Kan det kommodifiera det? Men jag kan säga så är det det jag gör tänka bort vad man sitter och äter. Ja. Det det är ungefär som om man äter för testiklar eller aldrig testar eller jag vill inte göra det heller, men det är allor tänka bort det där, va. Jag har ju, jag är känslig på de här starka kryddorna och sånt vet du. Det är ja. starkt alltså. Ja, jag just då det, ja. det här liksom det här jag pratade med en kille som brukar bo ner i tror jag i Australien till då och då. Han sa då att den skinnar liksom om det, de, de de har ingen sås då, det är så och så och så. Eh i vissa delar utav Australien utom de att det är rent kött så. Aha. Ja. Mm. Och då var det alltså krokodilkött det inte smakar någonting kanske. Ja, jag har ju min familj bor ju där nere sydkusten där Sy Sy Sydneyområdet vet du då. Ja just det, har du ätit krokodinbörjan någon gång Eller känggrubörjan tror jag min, min syster där till exempel Ja men jag tänkte om du har ätit Nej Har du varit där nere och hälsat på honom någon gång eller Nej, jag har inte Nej. gjort Jag hade en halvbrorsa som var där nere som liten Och sen var han ju nere också som vuxen Men han var ju så jäkla full så han kom inte ihåg Han hade ju alkoholproblem Han dog ju av alko alkoholismen och drogerna vet du, Så att det var ju Först, tragiskt då? Alltså ja. han är väl kör. Du eh kör på amlare måste nog ge på nu tror jag. Ja, det vi, vi hörs. Vi... Jag är med nästa lördag som det ser ut just nu. Kanske Jimmy ska vara med nästa lördag. Han var upptagen den här lördagen. Ja, hör vet vad han gör också. Man eh, där blir nog ja. jag och han i så fall och jag garanterar två passande med också. Ja. Är ja, väl konstigt mat och käkar du. Ja, speciellt på svensk nationalsång också. Han <laughs> kan ta det då var. Vad konstigt. Ja, ja bra hej. Ja. Hej. Hej. Ja, där försvann han vi hade ju nästan också känt Andersson förut på jag har två datorer igång kanske att jag hör. Det låter på det andra. Eh. Det blev lite konstigt också för att när telefonen var med här det kom tillbaka lite grann så där men äh, stereomixen var lite hög då. Den här sänkt ner här och äh, Ja. Vi över en avslutning här avrundar då att det var Sverigenavens Sverabraddio radiolördag med Gunnar Andersson ansvarig utgivare Gunnar Andersson och 7 juni 1914 och det var nationaldagen igår och det var ingen gledje med den på Sveriges television och Sveriges radio det var ju betrövligt helt enkelt. Det finns inte mage till fräckhet helt enkelt hur de, hur de håller på så de här de här propaganda kanalerna och gör allt för att förstöra den svenska nationalkänslan. Eh, uh, vi hade med oss Kent Andersson också här förut. Jag tror han var med jag två gånger också. Vi hörde att han ringde in till Göran uh, Lindberg också. Eh uh, Det var ju någonting ute fiskset där som inte han tyckte om alls där. Och han skulle ner mot Ösma också kolla på någon sån här eh uh, folkmusik som skulle spela nu också. Ja, eh 7 juni 2014 och jag hade med oss Kent Andersson två gånger på telefon och jag kopplade också in en adapter här eller ja, via adapter en kontakt med hörlurar så att han kunde höra karpstripan också. Eh så att han fick medhörning på telefonluren här ja. Och så karpstripan var med och eh, han skulle tyvärr medverka nästa lördag. Kanske också den här kompisen Jimmy från Väven kommer medverka nästa lördag. Jurilina skulle ju också ringt in här men han ringde aldrig in idag. Jag har hans telefonnummer någonstans också, Dice den från Estland. Hoppas han kan medverka i något program snart här. Och eh ja, det har varit lite skiftande väder också. Jag kan se så skulle det bli måndag och tisdag ska bli bra. Sommarväder så att säga men sen var det inte lika bra längre åtminstone det mulet. Och för några dagar sen så var det åtminstone halva Sverige, nästan halva Sverige var ju dåligt väder mer eller mindre. Och sen resten norrut var väldigt bra vä väder och sen blev det också lite muligt lite längre norrut och då var det längst upp i norrland så Carsoan då hade minus 45 grader eller var minus i, i vintra så nu hade de plus 27 grader för några dagar sedan så att det kan bli faktiskt enstaka dagar med supervarmt hög, längst upp i norr. Annars är ju sommaren en mycket kort period uppe i, där uppe faktiskt. Jag vet åtminstone en kille som heter Lassie Jonsson som flyttade från Stockholm här som tidigare har jobbat på statens järnvägar och även ute i Älvsjö också med containertågen där ute som faktiskt lämnade Stockholm och bor i en liten by där utanför Dorotea tror jag det är och ju längre norrut man kommer desto kortare blir det ju sommaren helt enkelt allt börjar ju söderut som vi vet ja så att eh, vedret eh, om det blir fint vedr i alla fall några dagar och sen blir det dåligt vedr igen men det är ju blandat också det är ju olika delar av landet så att säga men det här med regn och sånt till exempel det behövs ju faktiskt regn för det ju, jag har sett de här odlingsfälten vi har så det är ju väldigt torrt i, i markerna det, så att det, regn, regn behövs det faktiskt för att det ska kunna växa rågfält och och vete och och vad tycker du rågfält och, och vete för att jag vet också ner mot Upplands Väsby där i söder om Oxsönda sjön så var det ju stora gula fält var i raps man man utvinner ju rapsolja ur de där ja, Japsfält ni vet, det finns ju hela Skåne där nere. Och eh nu är det är tak sen i alla fall, men tonseglen har ju kommit här. De är ju riktiga snitzare i luften och vi ser ju mycket cedersälar och sånt. Eh, men så att säga, vädret är ju lite skiftande faktiskt. Eh, vissa dagar är det helt enkelt inte så bra väder, inte så mycket sommarväder helt enkelt. Och eh, i veckan så kommer ju också en del regn också här någon dag också faktiskt. Men eh, faktumet är att det behövs regn faktiskt. För det är väldigt torrt i marken så att eh, skulle det vara sol och, och sånt varenda dag liksom och jättevarmt och sånt det skulle inte bli så bra. Det torkar ur det blir sprickor i, i marken helt enkelt. Och så att det är nog stort behov för våra jordbrukare. Och förra söndagen så cyklar jag ganska långt också faktiskt. Jag har fått ett svullet ben och en svullen vänster fot här som inte går ner heller. Det är inflammerat och överansträngt. Det är väldigt svullet i alla fall men jag kan gå och det är inte någon smärta men, men det är inte så bra egentligen. Jag fick ont i rumpan helt enkelt när jag cyklade så jag var tvungen att gå en hel del. Jag cyklade via Svinuhed och Svinuhed, ett hus på kyrka och sen hela via berga och så är myckelbevägen hem så att det var ju kanske två och en halv mil men äh, det blev väldigt överansträngt i alla fall och uppsvull ett vänsterben och vänsterfot här så det kanske måste bli något lekarbesök så småningom här och det verkar inte vilja gå ner heller det är en väldigt uppsvullen fot jag hade ju problem tidigare också med fötterna med inflammerade helsener men jag kan gå helt enkelt så jag får se om jag kan komma ut med min cykel nummer 2 här till måndagen och tisdagen för då skulle det bli i alla fall bit sommarväder. Men onstan såg inte lika fint ut. Med tanke om kvarstår i alla fall att vi måste ju ha regn ibland. Det kan ju inte bara vara sol och det har ju bara kommit lite regn också här. Jag tyckte det hade regnat någonting nu igen här på natten eller liknande här. Så det kan man inte komma ifrån att ja, men om det är tråkigt när det regnar och man inte kan komma ut till exempel, om man vill inte gärna gå ut om det regnar så behövs det regn. Det skulle ju helst regna på nätterna egentligen. Det gjorde det ju förr i tiden, men då då jobbade jag ju på järnvägen på nätterna så då var det inte lika roligt. Men det är ganska många år sedan det där nu faktiskt och ja, den svenska järnvägen har ju stora problem. Det är ju allt oftare som man river ner kontaktledningar och det är massa elände. Bara först nästa vecka. Så kommer tågen kunna gå normalt igen någon gång under nästa vecka mellan Stockholm och Uppsala via Märsta eller Arlanda. De här bränsletågen till exempel från Gäblehamn till Brista som förser flygplatsen Arlanda med flygfotogen. Det är tusen ton för varje tåg. Det är två tåg varje dygn året runt. De måste gå från Gäble till Avästa och sen ner Arlanda via Engelsberg var till Västerås Tomteboda sen upp till Brista som ligger söder om Märsta som får omdledas. Eh varje tåg har alltså 1000 ton med flygfotogen och det går två tåg varje dygn mellan Gävlehamn och Brista som förser Arlanda flygplats med flygfotogen. Nu vill man ju återigen stänga Bromma flygplats också faktiskt och bygga bostäder där. Ja det är så mycket som händer så att eh, man går liksom inte kommentera allting. Man det hände ju enormt mycket över hela landet hela tiden alltså. Men så man kunde ju följa nyhetsdygnnet också på Sveriges radio här för timme för timme så att säga. Det är ju väldigt mycket som händer. Och på sommaren händer ju mycket saker också här trafikolyckor och folk dör och det är trasiga vägar men järnvägen som sagt vi har ju stora problem vi har ju en tågstrejk som drabbar 75000 människor för närvarande i södra Sverige här SK är ju blockad med Våliga transport. Eh försämrar det arbetsvillkor för de anställda på Våliga transport helt enkelt. Man kan ju inte leva helt på att jobba deltid och gå ner i arbetstid så kraftigt då så att det här var i alla fall den 7 juni 2014 och sommarväder kunde jag se måndag tisa som sagt var man redan på onsdag så var det ingen sol utan det blev muligt men ibland blir det inte riktigt som väder som som utlovas. Det kan bli ett annat väder förbättring eller försämring än vad det får som är utlovat. Men i alla fall nyligen så har norra norrland tidigare var det Norr norrland Och sen blev det lite dåligt veder där också. Men då var det längst upp i Norrland som det blev riktigt varmt. Och som jag sa 27 plus grader i Karus och Ando. Och där var det på vintern minus 45 grader tror jag visst det var. Så till och med längst upp i norr så kan det faktiskt bli eh, enstaka dagar med mycket varmt veder. Vi har ju under våren haft en hel del tråkigt veder som har legat på till och med i veckor med... Det är ju en svalt väder och dåligt väder också. Jag har ju faktiskt bara varit ute två gånger och cyklat, men det blev i alla fall den första långturen här då ut med husbesöken. Och jag har ju inte med mig någon kamera och såna här saker och vattenflaskan räcker inte till heller. Jag såg också folk med såna här folkdräkter nere vid husby där. Det är väldigt vackert den där bron som går över Dalälven inrids också den där nya bron. Inrids inrids sakta sist utav kungaparet också faktiskt en gång. Dalälven rinner ju där och ja, det var i många mil, kanske 2 och 1/2 mil faktiskt, men det blev lite överansträngt här. Jag fick ont i rumpan och sen fick jag gå väldigt mycket med cykeln och så fick jag alltså en svullet vänsterben och en svullen vänsterfot som fortfarande är svullet och lite stelt så vi får se hur det utvecklas med det. Det verkar inte vilja gå ner, men det är i alla fall ingen smärta. Eh, jag strimar här från Winamp på CD-datorn och lyssnar också lite grann på hur det låter på B-datorn. Och för att koppla bort det hela så måste jag koppla om Winampen från soundcard till Winamp spellista som det heter här. Vi har kört på kanal 1 och 2. Och det eh, vi ligger alltså på över 2000 lyssnare per månad totalt som lyssnar via olika sätt via webbspelare och egna mediaspelare och sånt 34 länder. Det är mer än 2000 någon exakt siffra kan jag inte få fram riktigt statistik. Eh på några kanaler kan jag se. Totalt sett är fyra länder i alla fall en del lyssnar bara några minuter och en del lyssnar i timmar så att antalet men samma lyssnare kan återkomma också flera gånger och eh, en del lyssnar bara några minuter och en del lyssnar i en halvtimme och en del lyssnar i flera timmar va. i USA ligger på 18671 minuter till exempel så att det är det har rätt utvis så att en del lyssnar bara några minuter, någon lyssnar en halvtimme och sen lyssnar en del i flera timmar va så att det är väldigt olika på och en del återkommer också massa gånger. Och man kan lyssna via sverigekanalen.tk och gällarehornet.tk till exempel. Och där kan man se också adresser för att kopiera de här serveradresserna och lyssna via sin egen mediespelare i datorn eller via webbspelare. Vi har också kortadresser också. Mer information och så finns också på gällarehornet.tk Och jag har en som tyckte att det var en ganska rörig sida. Så jag kopplar bort mig själv här. Vi kör alltså live varje lördag från 16.30 och längst fram till 19.30. Och idag så var Kent Andersson från Nacka med två gånger va på telefon och sen hade vi också Karpstripan bloggern från Värmland. Och vi ska se om inte hans kompis då Jimmy kommer medverka nästa söndag. För han var lite upptagen idag. Han har ju varit med tidigare. Och eh, dissidenten, eh, författaren och filmaren också Jörlina medverkade inte idag. Han skulle ju ringt in här. Vi fick se om vi, han kan medverka kanske nästa lördag. Jag har hans telefonnummer också. Så att nu ska vi se här. Nu ska vi göra en teknisk sök för att koppla bort mig själv var. Det görs på kanal 1 och 2 och det är lördagar från 16:00 och till 23:00. I kväll kommer nu klockan 20:00 kommer schemalagt lördagar 20:00 kanal 1 och 2 Radio Länsman som har ett nytt program varje lördag och på Sverigekanalen kan man höra det på lördagar för första gången klockan 20.00 på kanal 1 och 2. Ibland är Bayern dator igång, men om det är två datorer så kan det vara så är det olika program på kanal 1 och 2 respektive kanal 3 och 4. Eh, måndag, tisdag, torsdag, fredag så kör man Rodde Landsman klockan 21.00 och eh, 20:00 måndag, tisdag, torsdag, fredag är det Wordet 8 från Radio Britain online.info. Onsdagar är det SD Falköping med Byradion klockan 20. Klockan 21 har det frekventa med Jo Lindberg. Jag vet att jag missar det ibland. Eh, jag ska koppla om här nu till stereoleget och koppla bort soundcard och nu kommer jag försena och ni får ha en trevlig nordisk kväll och eh, vi önskar alla våra lyssnare en trevlig fortsatt lördagskväll och bevara Sverige svenskt. Thank you so much tonight.